Obrigado, <coughs> <coughs> <coughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِنْ مَاتَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمَ لَا آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ لَا قِبَيْهِ فَلَنْ يَظُرَ اللَّهِ عَشْرِيَاً وَسَيَزِلَّهُ سوره مائده سوره سوره دا دې سوره مائده کې ګډه مزامین ممزوج ووځي ترغيب الی الانفاق او جهاد فی سبیل الله کداي صدري بابا دا هر یو څل اध्याي ما دا اول بار پدې کې هغه اسباب ذکر کړي دا حزیمه دوه شیو حود کدا شکس والشیو بی آداب پا کی بینی گی نرعیت توم بینی گی نو عمیت توم بینی گی بدا سی مواقع ہوگی بدا کار کار دګي هغه ما سکې همدان ته مؤمنانو ته تامبي چې دا امیر په اسې باندې موارد کار نکوي میدان ته چې وزاينو ستاځوي ته ماده پاللای امیر چیار سو کیا اگرچہ نبی ولی نہیں زکر نبی خو مخلوق دے اگرمان خو مرگ رات لے شی اعتماد بستا سوپا اللہ ہی زکر چاگاہ میں شجون دے امیدانی احد کے یو وخت د سراغه شيطان आवाज کړی دی ان محمدن مقد قتل محمد صلی الله علیه وسلم او اوج له شیطان صحابه کرام منتي نهت غم او دذر اغله د جاهد نه پشاشي هغه باندې خدا صل الله عليه وسلم ور دڅخه وی الهي عباد الله الهي عباد الله الله پاک مؤمنان ہوتا تم به دا ور استاوجې کړه په میدان کې اين او استاذ وې اعتماد و په الله اگر چې نوي ولې وي خو انسان د مخلوق دی هغه مانی مراد له شي د او خود کې نازل شوه دریم کال د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم لګین کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیار اوسه فاتشه وره صحابه کرام دوړی شید حضرت عمر رضی الله عنه دا اعلان کړ چې د محمد یعوب صلی الله علیه وسلم په با اړه کې ودانوای چې د غنی وفات شوې چا دا خبر او کړان زموږ له سره ناګه منیو حالت راغله مقلوب الحال شوه حضرت عثمان رضی الله عنه بالکل چپشوه حضرت علی رضی الله عنه منظر نا بالکل اٹھو صحابه کرام نهایتي پریشان ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر دین بار چر تتلو واپس راغ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قال الی نار داغو چلے مبارک خپل کړه پیغمبر تو یتيب تحیانا و میتا دوړ حالتونه ساده مبارک باد دیا هر کلچه صحابه اکرام انکیو پریشانی وان نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خپل زمن والاد بل خپل زمن تے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دلازنانی سی چرازہ وینہ ناقایدت تودرے گا نور صحابه اکرام جمعہ تراجمہ کی نور صحابه اکرام جمعہ تراجمہ کی هو ابو بكر رضي الله عنه داعيات للي وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول اخر البردايات دي وهو من كان منكم يا عبدو محمدا وان محمد قد مات وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُهُ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ حَيٌّ لَا يَمُودٍ صحابہ کرام کیو بیداری را غلی را خل وَمَرْجِزِ اللَّنُوِهِ كَأَنِّي لَمْ حَقْرَا آزِلَا يَعْنِ قطم نه دلګ دلګ گویا کې د آیات چا پامل واستلم نو نو استمر مه نازل شه او زموږ د آیات تفکر نو تر مو دینه کې اوسه په اوسه د دې آیات ور سره شې دیو ما محمدون الله رسول ځکه صحابه کرامو کې اختلاف پیدا شه د پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با دا دین نه دمړ. چې ابو بکر رضی الله عنه دا خبره دایاته وې. دا یو اختلاف ختم شو دا راي ختم شوي. شو. بغیر د پنجاب نه چی وشته. حضرت علی رضی الله عنه د ابو بکر با رضی الله مبارک وې. ابو بکر امیر الشاکرین ابو بکر امین الشاکرین دیکھو دی لکر امیر دی امین د خلافت حق دارے دی زکار پٹولک اشجع حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نګورب وو خود کې دا اواز پور تکړیو شیطان دا چغوله وخ الا ان محمدن قدما الا ان محمدن قد قتل الله دا تنبيه ده پارا تون را و مع محمد الا رسول نبي محمد صلی الله علیه و آله الا رسول مگر رسول الله الہ نہے لیس ب الہ المتبرع عن الموت سو خدای خوند چیدہ من برک نارازی رسول او چکل خپل کار پورا کی خو بس خبر ختم شو وما محمد الا رسول ودا څومره حسري زافي سره ذکر محمد صلى الله عليه وسلم رسول لا اله الا الله د تاسو غنیا کا من ته مرګ نه منای اوس تاسو باندې تاسو هغه تاسو مرګ نه یا تاسو باندې چې مرګ مر په نظر اغل اخ بازینه انقباض شو خواهر. روح را جمع شه اخراج درو د پیغمبر نشوینه الله انا نو محمدن الرسول محمد صلی الله علیه وسلم منصب د رسالت منصب د خدای نه اوخه یتا سوا خدای جوړ کای خدای صفاتونه ور ور کای رسول بس یو کار لره لګلغه تینا ماغه بیا قد خلت من قبل رسول یقینا تیرشیدی مخید دنه رسولان دا مخنی رسولان او زمانو ګره دا هر رسولنا اللہ کار آغستے دے گیا تلے یہاں تک کہ عیشاء علیہ صلی اللہ علیہ پاک دا گرنے ڈیپٹی و کمر کې پیرانے بھی اسنوں تانسر ہے برہ بور پخا اونور امبیاء علیہ السلی اللہ علیہ اگر رسولانون دا رسول کار سی چکمہ ڈیپٹی پی اللہ پاکی خیر اگر ڈیپٹی و آغستے دے گیا رخصت اوزو یا فين ما تاو قتل ان قلب تم لا قابكم کده مرشي او قتل يا وليشي شرط عمي حال تداخل ارحلت واقبل مرشيا شهيد کډېس نو ان قلب تم لا عقبم قوم گر زه بتا سو خپل پوندونه تا سو د رسول مشن پره تاسو تا سو د الله پاک عبادت پره راي تا سو ایمان پره راي الله او من يل لا عقبيم هغه څو چې واه واه خپل پخپل پوندونه دین اسلام پره دا نمبر ہمیشہ نه پريخول دا الله پاک عبادت پري خود نو فلایي ان زر الله شيا واذ هر زر نشر الله ته شينه سا دا الله پسو کي وا سيذ الله الشاكرين او در دي چ بد دب پاک الشاكرين اغه کاسان او تا چکلک دي دا الله پدين مني شاكرین دل مراد استابیتین علی دینهم چې په خپل دین منهیکل کی وخت و ما کان لنفس ان تموت الا بیل نکتاب موعجل دلتا تمبه ورکی ځد عمر غره پاینټا ده ښا د سوګد جهاد نه پدیرست کی چې مر مړ وشي ا چې زما جمرم الله اینا مر په میدان کې بچالا نکللې یو الصلو امریکا فکور کې ریکلل د خالد بن ولید رضی الله نو نزیات معرکی چا کړی په میدان کې مرګ غلبا مرګ نصیب شي او الله یو ما كان للانامسين كموت الا باذن الله نته ممکن د یو تند پارا دی ونفست پا دیو زی روح د پارا انت موت چمړشي الا باذن الله بغیر د اجازه د الله نه دا دا کرونه مرونه خبری نیسا کرونه ساڑه نواجنی دا دا اللہ پا حکم ری بیم خبر دا کتابا معجلا کتب کتابا معجلا لیکل دی اللہ پاک لیکل معجلا مقرر لیکل دی اللہ پاک مقرر لیکل دی اللہ پاک مقرر کتابونه واجد ورار یو انسان الله یو نیټه یې خه دا مری الله په خپل مرې او په خپل نیټه نیټه باندې مری و ميرد ثواب الدنیا نوتي منا ګوره چې کوم عمل کوې که جهاد امري کوم یو عمل په پنيت د آخرت باندې کوي اګه څوک دنیا پنيت کوي نو الله وی کزو غواړم دنیا مور کومه اګه څوک چې غواړي و مې یوري د عملي څوک چې واړي په خپل عمل منی دنیا بدل د دنیا الله وینئ تهه مینعام ور با کومه غته منها دغه بدلینا دغه دنیا نه بولس شي ورکم کزو غواړا اور سورت الاسراء کیم راضیات السماوات اومن یور الثواب الاخرتی نؤتیہ مینا اغه څوک چې واړې په خپل عمل منی بدنه اخرت نو لوې نؤتیہ مینا ور وب کوم د تامین هداغینا د اخرت واړې جوا اخرت ور کوم کو دنیا واړې الله کو ورمن دنیا ور کوم فتاشو ار کار پیا تا اخرت معنی کوي دنیا او ارسل الله پاک لکلي دار بنده ده پار و سنز الشاکرین خامخ بدر کی الله پاک الشاکرین هغه چاته چا غیرات لری د ثواب د شکر گزار شو به يريد ثواب الاخر و کای من نبی قاتل ما ربیون کسیر فما وحنو لما اصابه فی سبیل اللہ دلتا امبیان ترغیب ورکی جیاد چیدہ سنوی طریقنا دا جہاد دا خدا انبیاء علی مسلم طریقہ دا دا خدا نیکن بندگانو طریقہ دا وکا ای من نبی ویاکی دیر انبیاء علی مسلم قاتلہ او قتال کڑے دے جہادے کڑے دے قتالے کڑے دے مَعَهُو رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ دَدَفَ مَرْغَتْتِيَا کِ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ دُو خُدَئِ دَلِ دِیرِ وِي یوازِ نوخ خُدَئِ دَلِ دِیرِ بیگامنگ در ریبیون تفصیل کرے او ریبیون در ربنشی یا ریبیون جمع در شي شی الجماعت د ددب مر گرتیا کی ریبیون قصیرتن جماعتن او خپل شوي ربيون چاته وي الذي ياع بود مراد هغه خلق دي چې د خپل رب عبادت کوي سم موحدان د دې امبيال مسالم د نبي کومر ګرټیا کی ربيون کثیر موحدین ډیرو رې ډیر موحد نه کان خلق ډیر موحدین ډیر بيادتو مقام صفاتو فما او صفاتو ته وګور په ما وهنو لما سبهم په سبيل الله نو سوشي وي په تکلیفونو چې رسیدلی دوی ته فلارد الله کې سستی پکې نه وراړل ذهم وما ضعف او نو کمزوري شوي په مقابله د دشمن کې دره موه مستقانو او نو تابې شي د دشمن دشمن ته ہار نو نه مالا فما وهنوا وما زوفوا ومستقانو سستی نه واکړه کمزوری نو واخړه کړه په مقابل د دشمن کې د دشمن تابې شیم نه ادر کامل صبر نا خلق الله فرمائے والله يحب الصابرین الله من ساتید صبر نا کو سلام وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ورد د تعلیم د دعا, دا دعا چکهره د جهاد مقرن شي ميدان کارزار کې نو تبو دعاګان د الله نه غوړ دغني کانو خلقو د په ميدان کارزار کې چکه ميدواګانې خړې دي الله پاک نه خل کړې دي و ما کنا نو دعاده وې او وخت د قتال کې الا ان قالوا مکرتوا ورا الا انقل هذا اسم مؤخر وما كان قولهم ده خبر مقدم تقديم سرا حسر رازي ما و تاخير نو وینا ددوی نو وینا ددوی دعا دو ددوی بو وخت دقال کې مگر دا خبر واچ دوی به ایرا به زمونږه بخناں کے منگتا سنوں بنا د جلمنو زو اللہ پاکا منگنا سے جرمن شی منتا ماں او او تزیاتی زو منگا فی امرنا فقاد دین زو من د دنیا او کار منگنا داسی شی چہ اللہ پاکا اگے کی منک طریقہ د نبی پاکینوا اللہ تا ج سحنا حکم کرے اغا شانے منگا ادا کرے وثبت قدمنا لَكِ اللّٰه پاکا قدم منظمغا پوتی میتا نه جہاد کی وانصرنا عل القوم الكافرین بل ورا کړه موږ لا الله پاکا په قوم کافر باندې دا دواګانه با واه کوئی کوله نو فئاتهم الله ثواب الدنیا پس ور کړه پاک پخ دیتہ بدله د دنیا چا غنیمتونو واه حسنا ثواب بالاخره او خستا بدد دلته دلتا عبارت دا سے جوڑ دے دنیا کی قوالا بدلے ورکڑا غنیمتی ورکڑا آخرت کی سمنا وَقَتَبَهُمْ حُسْنَ سَوَابِ الْأَخِرَةِ وَيْلِكْ وَلَا دِيرْ خِستا بدد آخرت اللہ وَلَا وَلَا وَلِيْكَ لَا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ پاک من ساتی دخستا ملک انکو سراعا استا عمل سره چې هر عمل کي خو په اخلاص سره کوي محسن دي ته وي يا اي ولزينا منو انتوتيو اللزينا كفروا يردوكم على عقابكم فتنخلوا خاسرين اوزلتا تميدا دا کافرانو خلق خبره وره نه منای ایمان والو تیو خوې خې او خلق خې فا زکه په میدان کې د منافقانو قسم قسم کې اردارونو د بوذلې خبره یې رمخنه دادی واغذي ځان الله ایمان والله انت لځ نه کبرو خبره او د کافره دوکمله علا کوم واابړ تاسو ده په پونددو منې نو په تن خالیمو کان سرین او به ګځې تاسو تاوانیان دومله قا کوم او به تاسو په خپلو پونددوو د دین نواب داسې کليماث بویا داسې اعمال بو کې شر دین نواب ده ګور دوی تاسو یاري خی چې ګور دادی واغدي پلان کې ده دا. جماعت تلوي قوتونه دي ور سره پلان کې ګور تاسو د خیالو کای لیسا موالی هغه مولان نشته بل لولا مولاكم بلک اللہ استا سمولاده تاسو خو اعتماد یقین په الله وکړه او هو خیر الناسرین الله پاک ور دیم دیاںونه ده نو مخلوق بصمدت یو امداد دی فا سنلقي فی قلوب الذین کفروا الربع ما غور د الله پاکم دا څنګه د الله پاکم دا توغورې الله او سنلقي فی قلوب الذین کفروا خامخاشه مونږ په ژوند د کافرانو کیاروب وروبروب لرا مزرکی رو بچو یرا د دې ظاهری شان شوکت تمه داو علی بما اشرک او سبب د دی چې دوی برخي ولا جوړ کړي دا الله سره ما اغسق لم ينزل به چې نظر له کړه الله پاک بهي په شرک دغه منتي سلطانن صد دلیل دا مشرکان مثال مشرک ور مشرک سړي سره خو دلالې شته لیکن دليلي منزلہ ور سره نشي ما لم ينزل به دو خودت پیش پیشکی لیکن اخو نه نا دبل نبل جوړشي دلائل دلیل خواہ دے چیاغ دلیلی منحزلائی الله اللہ اچھی مشرک دے نو دے بد مومن نم مرعوبی برو سمرہ کافر راج مشیدی پو لیکن بیا ام پا یہ رو الله یو ما واهو منار زید دوی ور دیو به سم سد ظالمین اونا کار زید اوسیدرو د مشرکانو ده مسوا مقام کې فرق ده مقام هغه زیدا سوبني تووی چې سړی پکې خوشالۍ سره پاتې کیږي په پا اختیار سره مسوا هغه زیدا سوبني تووی چې سړی په اختیار او پا پکې کی پاتې کیږي په پا تکلیف سره اولهقد ص د کوله هو د خصونهیردي ورغ جواب چې منافقی نه بهوي که نه چېمن په حق دا ممنن په حقېخت کې به و او الله پاقی د خل وو الله پا داد نه دیکرې الله صدا ثابت هي چې ګورما امداد کړې ده لیکن استاد ستاسو نقصان تو د وجنه امداد بیا بلشي وره ولقد صدقكم الله وعدا خامخ یقینن رښتینی کړي ده ګور کړي ده تاسو رسول الله پاک وعده لوسم الله خپل اوس پور کړې څنګه اذا تحسنهم باذنی کله چ تاسو وجل به زه په حکم د الله تحسنونه بخندې کوله تاسو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سپنج دوستونه په هغه پر ډیرې منکی نه ور کته میدان کی جنگ جوړ شوه د صحابه کرامو په نو بس پر ستونو او پر سروروی وای الله اذا سلسله چلے دا چره دا حت تا اضافه شلتم پرغه پر اضافه شلتم چې کله کمزوري شويه تاسو وتنازاتم فی الامر ما او جگړه وکړه تاسو باسو کړه تاسو خلاف وکړه تاسو فی الامر امر رسول کې تاسو د امر د رسول نه خلاف اغه تنازاو کتم مال غنائم را ټولېدل دی پنځزو تنو بره کې صلیقه داسیو چنیره کوزيګو بس دا وخت کتم نه نه پیغمبر مونږ ته ویل چې سو پرې ما درته نیویلی نومه پرې بران راکوځي نو تنازاتون فی الامر یا جکڑاو اوکړه تاسو په الامر په خپل خبره لیکن دلته امر نه امر در رسول مراد وتنازتوم جکڑاو کړه تاسو تنازو کړه بحث وکړه تاسو په الامر امر در رسول کې واصیتوم او نا پرمانيو کړه تاسو د امر در رسول نا کلمم بعده ما أراكم ما تحبون من بعد ما أراكم ما تحبون فساقنا شغل تاسو أغا شئزنا تحبون شئ تاسو أصرع من الرعا تاسو غورة قول أغسس شهو مالغ نائم الله ما تحبون مراد ابو حيان لیکي ازفر از والغنيمه غا کامیابی یا غنیمتون اولي هاي برجوزي وي چې زه دينه مرصو نصرتو من بعد ما راكم ما تحبون پس دا غنا چې او اراقم ولذا سن اخذ لله توس ما هغه وخت حبنه چ تاسو سره محبت کو چا هغه سو کامیابیدیا هغه غناین هغه نصرت دبر تعالی ده دلته محبت محبتي دنيوي نه ده چې بازو په تفسیره کې لري کړي لګه موجودي چبه دوی دا دنیا خواخواله دا ماولونه خواخواله نه صحابه کرامو د لپاره با الفاظ د آداب او آیات ځکه حب دنیا راس كل خطیه دنیا محبت نه تحبونا غا نصرت د بار تعالی سره محبت وکنه ان شاء الله موږ غلبرای دی الله فرمایي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره زن یتاسو نه داشو چې طلب کوی طلب کوله دنیا وغختلې نه یویید الله پاک یویید لخوا چې اراده لره د دنیا محبت ندی ویني اراده د دنیا جدا شی طلب جدا شی محبت جدا شی او منکم من یرید الاخرہ تاسو ناغو چی د داخرت لرلان طلب اسرم داخرت د امیر حکم د انتظار حالات داسیو چس تاسو قلب را گلے و دا پاک نصرت را لیکن تاسو کې فشل را گئے تاسو کې عیسیان را گئے تاسو کی تو حبون را گئے ادری خبر ادھر را نو بیال اللہ پاک سوک را نزلتا اُبتليتم دا عبارت کې امتحان وکړې شته سو باندې نو سم صرفقمنو ليبتليکم دا الله پاک څومره دغه لفظ د دې لپاره استعمال کړی ده بیا وروله الله پاک تاسو انهم د زین د دې کافرونه دا وللی یو بتلیکم د دې لپاره چاسمي خو کې پتا سمن امتحانو کې پداس ير سوال دارغه چې صحابه کرامو کو ډیر ګنا کړ او حقیقت د دې چې صحابه کرامو نه ګنا شهر معصوم پیغمبر علیه السلام دان چې صحابه و نه ګنا نه دې شي دا دا دا. دا دا دا. دا دا دا صحابو نه د ايسیان شله خلاف د احمد رسول کړه او هغه تمرہ سبب د حزیمت ګرځیدل او شکست ګرځیدل نو زک الله پاک د ایمانس کې دا یو جومړا راوړه چې د خلکو د ذهنونو کې چې د صحابو کرامو سره سب ووذران شي صحابو من جد لان تان منیږي نو الله وی ما الله ذا الله تاسم کوم ولقد افانکم قسم الله چې معاف کړ دا الله پاک تاسو ته عطا لا موقع دروړې او بیا عافاس غي دم ما دروړې دا قسم په خدای چې وخت سر نه ماته ماف کړې ما تاسو غلطه یې تورې غلطینه دي ویلې ګناته ګنانه دي ویلې نو تاسو قلم را پورته کا او ځنه شی جوړ کا صحابه کرام منته لاندن کو چې دای کړو دای کړو الله یې ما ماف کړې ما دته جرم ته جرم نه دی ویله ما ګنا ته ته ګنانند ویله الله ویوله قد افان امر زر رسول نه خلاف خړم ما معاف کړی زک الله ز فضل لن للمومنین الله خو ان دا فضل له مومنانو مومنان سه صحابه کرامو اِذ تُسْعِدُونَا وَلَا تَلُونَا لَا أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُفْرَاكُمْ مَقْنِ اللَّهِ کَنُا سُمَّا صَرَفَقُمْ بِيَا وَارُو لَيَا اللَّهِ تَاسُو تَدِي کافرونَ اَي وَارُو لَيَا سَنْقَئِ وَارُو لَيَا دَاقِي كِفِيَتْ بَيَنِي دَاقِي سَرَ مُطَالِقِ کله چې پکه روان وي تاسو ځکه دا او خود کر دا خود طرف برادې مدینہ قتل ولا تلونا لا احدن پښام شټ نه کارځو ولا تلونا پښام نه کړ دلاله احد نه او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یادوکم اوازون اکوال تاسو تان فی اخراکم چی رسو اس تاسو نوالا اوازون اکوال پو رسو طرف اس تاسو تاسو نروس ورد تسعیدون بعضی معنی که تسعیدون ان کلچی تاسو پپور تخطی سعود اخفشوی اسعاد دینا بل سعود اسعاد دی تاوی چی پکت سڑی راکو دی دبارینا پکت راج اگه اسعاد ابل دے سعود ارتفاع الالجبل تاوی چی پکر خیئی خان نو دا اسعاد دے ایستو سعیدونا کل چی را روان ویتاسو دا سی را روان مشاوم شرط نہ کر چاہتا او رسول تو استا واسو نه کو جدودل تو منا اواز کوتا استاد کمز اوفي اخرا کو تا سناو او سيو تا عباد الله الله من یقر فلهل جننہ چا چې دوباره پلٹ کر عمل وکړنو غلاور جنت ته آوازو نای داو لیکن نتیجہ دارا و تعلوی فاسابکم غم من بغم بغم من من ما من یا باس اب اب یا قیدرے غم من بغم من فاسویرسو تاسو تالا غم غم بغم من غمنا یا رستا ده غمنا اغسیشهو یو خطاوستا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده قتل آواز تاوستا او باورو سماو قتل النبی بل فت خود تا فتحو غنیمت غنیمت تا ان پلاس گارا نگینو را نگلا ندو غمون شفا صاحبا کم غم من مغم منو یو غم نبس بلغم یو غم سرد بلغم او کباس سبب یک ہے نبس ویرسو تاوستا غم منو غم لرا بغم منو پس اوب در خفاکول استاسو نبی لرا در غم در تولیو رسو چتا تاسو د احمد رسول نه خلافو کو نو تاسو ويره سو تاسو څنګه بغمل په سبب د خفه کولو تاسو نبی درا چتا تاسو د نبی حکومت نه منون الله درددا غم را ورساو اور پسې الله فرمایلي لکایل انته جنو ولا ما فاتکو لکایل ته جنو دتی د دا پارا چې غم جن نه شي تاسو فا اغا غنیمتونو چی تاسو شو ولا ما حصابکم او نا پا اغا تکلیفونو من چی تاوستر سیدریو دې سمان اللہو ای غم موراسو زکر چی غم جن شن فا اغا سچکم کوم تاسو نلالکو مصیبتونو تاوستو ورسن در جمل خودا لئی فا غم سر تکلیف در کی او گنا زیادی او بعض ادھر توی لکائے لا تحزنوں کی دعلم زائد دے لکائے تحزن سبرا جوڑا شکر لیکن دا تفسیر دمراہ ہم نہ رہا نباز ادھر دے دے ماں کی وَلَقَدْ عَفَ عَنْكُمْ سر. اللہ معاف کرے د مافی د تل کړه ده کلی کا هزن والله ما پته کوم والله ما س کو ددي وجهه چې تاسو کمچ دا ش د خبره خو بلکل صی دا متعلق مطالق یو بل می ډیر ل ل ل کوی لا ته دا د مکه سره ولګو فاصا مکو مغمن بيغمن دا د سره متعلقه پدې طریقې سره پس وېره ساو تاسو تاغم الله پاکه مور ساو د سما د قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيغمن غمتا وسو رسو اغه قوم سو سما د قتل د نبی صلی الله علیه وسلم شیطان आवाज واه ان محمد قد قتل نو چې دا قوم درته ورساو تاسو دومره دا و در ست دا قوم درته ورسولې ویلای تهزنوا علماء فاتکم ولا ماصابکم زقد اد دا د فوت کېدو او د فتح د فوت کېدو د مصیبتون درسته نو ثار دې غړ غمو په ورکی غم سره بیا سکهي په غړ غم سره بیا ورکی غم یری نو دا الله کی د دې سرخه او الله خبيرو به ما الله په خبردار ده په معنی تاملو چتا سوي کوي او دا لکیلہ تحسنو کلام چیزائید گنی کنی؟ اکثر مفصلی دیتا عسل خطیب ہوئی، اصل خطیب، عسل خطیب، امساد خطیب دا سی کلام کی بھی کنی مقصود نئی خطیب، اکثر بھی که عسل خطیب، رولمانی وغیرہ اسطلاح دارتی سم مانزل علیکم امبادل غنی امنتن یا غ شپ و کوم تون د هم خو لو نله غیر الح زن نل جای یا اودل ته د منافق نو او با زیکر کوي شوتهصیح زجر د منافقی ته د غوی په پېنهته با او اللہ <اللحسو> سمندل علیکم بیم بادیل غمی بیارا ہولےکا اللہ پاک پا تاثمان دے پس تدی غم نه خب کانا امنتا بی غمی الله پاک تاثمان دے بی غمی راولے گا اگر بی غمی سا شیو امنتا امنو خا. بیارا ہولےکا اللہ پاک پا تاثمان دے رسولت دے خب نه امانتن بی غمیره اولیگلا گره یو امانه دی امانتن دی بل امنن دی امن ناشو امن وی لیکی یا غا جی کچی بلکل اسباب د یری نی بلکل امن امن و امان او بل امنتن وی لیکی یا غا امن سرد اسباب اسباب دې موجود دي د کورونا شته لګنمغه پیغامه اړه تقريره تقرير اقدره قصې پکې جوړي کړې دو لک ته مړي ورسېدلې فزیش پکې شته کله خلک بیمارندې دنیا ټپا ده اسباب د خوب شته لیکن مانگ پا آمانو دیتا آمانتن ویسا. او دا نو آمانتن اغا بی غمیس شده نو آنسن اغا جوٹا دا اغا پرکالی دا اغا جوٹا دا یغ شاطا ای پردم مینکو مراغلی وفا یو دلیتا تاسو نا مینکو می من راغلی ویسا. او نا فیخانو خوزان دن نکڑو او رسو سرط الانفال کی یولا سمایت دا سرط الانفال گوری یولا سمایت دا سرط الانفال يزيو اشيكم النعاس امانتا کله چپړکړ تاسو پر کاله امانتا اقسه شو امانتم منو هغه امنو هغه جټواخه رب غمي ودا الله تعالی طرف و طائفته قد هممت و انفسهم یو ډاله چغم چولیو دوی لرہ نفسونو زدوئے یا زنون باللہ غیر الحقی گمانون کول پا اللہ منی نامناصب زنر جائی جیتی گمان دن آپو زنر جائی او دا به چې الله پاک زمان کرنے نوسراتو او دا دیواغ دی او د پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم ببارکی دا خیاروی دا رسولی نا ايها المنافقون يقولون حلنا من الامر من شيء بل قبح تغير يقول نووي ايشته زمنګ د من الامر د فتحنا من ال... من شيء د نصرتنا من شيء من امر ضماني امر يادلتا ومانت ونصرت یا اختیار خروج من الحرب اشته از موږ د لپاره اختیار د اختیار نسه شي سمونه چې موږ اختیار شته چې موږ jihad پرې لیکن دا مانروسو بیا څه جوړي دلتدا حل من الامر من شین اشته از موږ د لپاره د نصرت نه د فتنه من شین څه مغصر قصر نسرت ندی شیخا قل ان الامرا قل لہو لیلہ مطورتا یقنا نسرت فتح دا خطورت اللہ پہ اختیار کې دا لہذا بندگانو پہ اختیار کی ند یقفو نا فی انفسی ما لا یبدو نا پټې دوی په خپل ځونو کې هغه خبره آيا چې سرګند دوی تا تا هغه شه ده منافقت دې تکذیب دوی ظاهري خو ځان مسلمانان کړي مومنان کړي لیکن دوی تا خپل دا منافقت پټ کړې يقولنا لو كان لنا من الامر شيءون وای کی چاته زما نه پار مینه الامر دنه شرطنا شيءون سشی سم دنت امر غا اختیار مانو کی چاته زما نه پار مینه الامر دای اختیار نہ شی هم سشی مان کو تل نہ هاونا نو وجل شی من غا هاونا دنت دنه شرط ما نه کوئی کده اختیار دوڑا دل تسې کله زمنګ يمداط شه نمنګ بدلتا پدی میدان کې نو شهیدان شي نو یا کله اختیار وې اختیار دمانه چې منګ با سن راغلل کاچا زمنګ یې اختیار سمونه مو خو چې نو زوبان ور دلته د تقدیر په مقابله کې له استعمال کلا کچر تا زمانگا کچر تا زمانگ خبر مان رشے کچر تا زمانگ اختیار وینو کچر تا نصرت وینو کچر الله فرمائے قل لو کنتم فی بیوتکون ورتوائے لو کنتم فی بیوتکون کچر تاوائے تاو سف کورونو کی دلتا لو شرطی ہے داغا لو پا مقابل تقدیر کین ذکلاو شرفیه بغیر دا مقابله دي تقدیر نه یخه کا شرط تاسو خپل کورونو کې لبرز الذین کتب علیہم القتل خامقام بار بارا وتی هوا کسان چې مقرر کړي شوی دې په دویمه قتل الی مزاجیم زید اڑ خپل تھا زیادہ پر قتل لیکل شي نوخا مخبال ترات لایک اتا سو ډیر ارشادا شاته کېده قرات لایوالته مړه کېده لیکن ولیت ردی الله فعل الله ظالح الله دا ول یو له مصالح اله حکمتن کثیر د پره د او دذیده پاراچیم که حانم کې الله پاک ما د هغه پاک فی حضور کوم چستا سپسینو کې ده ولی یمحسما فی قلوبکم ورته مخاطبین مومنانم دی صحابه او منافقان نو ولی یمحسما فی قلوبکم او دذیده پاراچیم پاک لري الله پاک هغه ایمان دران فی قلوبکم چستا سپوزلونکو کې ده ورن نفاق پزڑکی نئی ما فیس آغا سا شستازو پر سینو کی بھی خان زگتا دو ایمان سینی تا نو کشی کنی وَلَيُمَحِسَ مَا فِي قُولُو بِكُم دو صحابو ایمان سینی تا قُلُو خَلُو ایمان سینی تا والله خَلُو مَحَلِ ایمان سینی تا قُلُو وَاللَّهُ عَلِيمُ الْبِذَاتِ سُرُورُ هغه په هووندانو د سرووس په هغه خبرو چې په نو کې دن یهغې مننی الله ان ل نه تولله کوم مل دجمعې او سبب د حزیمت بیا او دلته هو کمو دغه د جرم مافی هم دلتهزیکر کوي شان د صحابه کرامو بهر ورچا په داوي دا صحابه کرام په حق و ندو به شيکه سوړې پړ الله ان الذین تولوا منکم یخذنا کسن تولوا منکم چمه خوږه ورځ او د تاسو یو ما په غرزه التقل جوان چمه قامش دوړه ډلې ان مستذله هم شیطان به باز ما کسبو یقین اخو یو د شیطان په بازیا کارو شي دوه کړو خلاف د امره کړو ولقد فله عنه ولقد فللون دلتبیرا یو خدای احمد رسول نه خلاف کړو نو الله ورته ایمانه پاکړی دی زم د دې چې دوی تفقته کړی دا کنه نو د رسول په مخالفت کې خود دا الله پاک معافی ورکړه لیکن دو چې دشمن ته شاګردول الله وی گئی نمستہ ذلو مو شیطان و بیبازی ما قصدو اللہ وی ولقد از انا افا اللہ وانو خاما خیقیدن دا اللہ دو ایتا ولقد سروی لی قصم پا چې الله اللہ دو ایم آف کری دی بل حرکر چی امر در رسول ندو خلافو ک نمستہ ذلو مو شیطان و بیبازی ما قصدو المعصية تجروا إلى المعصية في رسول يصبح خلاف وشانا بشكل سبب وشانا في دوام غناء في وجه الأول غناء نوشو الله يقول أول غناء مورتهم معاف قرينو في دوام غناء الله غفور حليم يكيان الله باق بخنا كون كده حليمون بردوار يا اي والذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لنا اذا ضربوا في الارض يا وكانوا يظنون لو كانوا عندنا ما ماتوا يردي يهتون كي الله ایمان والو ادب ورقي شد المنافقون سروا للسقسم مشابهت نكوي نپوي نا کبا کوي نو په عمل کوي د دوی د مشابهت نبزان لری لری ساته دو سررنګ اقوال وی او افعال فالو و لا اقو او سرګ یا ای فال پیدا دا یخواالله فو نهدن س دی او ایمانواله لا ت کونو کلل لزی نه مکیېږې پهشانته د کسانو کفرو چې کوفرې کړی دی دلته کفروونه مناف م او کوفرې سک دی به خالوله یخواې او دوی په باارت د نه سیانو اخو کې اخوان نهڅوب داغه صحابه نور ددونې سابيانو کله ورته وي ځا سره ابو فلاروځه کله چا کوئی سفر کوو فلاروځه پزما کی د د علم یاده jihad وغیرہ د علم د پاره یاده تجارت وغیرہ د پاره او کان غزن یو او غازيان حضرت عبارت کې ده فقطل اذا ضرب فذر رز کل اشحو سفر وکړي فذرو دې پزما کې دا پاره د علم د علم د طرف د پاره متل يا ویه کوئی او شېدان شي فقطل او هو شېدان شي هو جلش لو کان هندن ما ما داو سکه ذکل مقوله دا ده دو نسبانو دي صحابه او تبسوي لو كانوا عندنا ما مات كشت دوی دمنګ سراوي تل تناش و غزاګان لندوت له jihad لندوت له منقيدل بنا و ما قتلو و نبوجل کيلل نبوجل شي خو بسراوان لیاجعل اللہ ذالکا حسرتا لیاجعل اللہ ذالکا حسرتا فی قلوبی ہیں دلتا لیاجعل دا پاردہ عقیبت کئے خوا یا مقیم مطالق دلہ تکونو کئے ددوی پشانی مکیے گئے یا لام د اقبت د پارشینو نتیجہ د اقبت مدائی چاللہوی ددوشانی اقوال مکوئے زکر دا ازا جزا سا دا ازا لم تعملو بقو االله مطال تعملو بقا کله چې تاسو د دو په نا کنا نتیجه دا دی په کارونو من عملو نهکی که نه نسب وشي نتیجه دا رای لام دقیبت اوبه ګرضله پا د ظال کا حت تن پلو دا ونا د افسوس په دا ب دوی افسو لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دا بدتوی پجرکیو افسوسو گرزی سر یا دا متعلق دا برا دلا تکونو سره شکور دا کار مکاوئے دا دو شانی مشابہتونا مکاوئے دا ولی دا دی دا پارا چو گرزی دا خبر ارمان پجرن دا دو ایک و اللہ یحی و یمیتو الله پاک ژوند دې کول کی مړه کول کی ستا سبسه ستاسو دې شياني ستا سبسه خوني مرگ وجنه حيا حيا ته مامات د الله په اختیار کې دی والله به تامل نو بصیر الله پاک پاکا رونو چې کوي تاسو لیدونکو یې ولا ين قتلتم في سبيل الله او متم لَمَا غْفِرَتُم مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَهَمًا دلتا وزگورت شهیدان و شان احسن دکر کیسا وَلَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو چرطا وجل شویتاسو پلارد اللہ کی اغمدتم یا امرشوی امد پلارد اللہ جواب محذوف کای توغفرونا یا او ترحم کذا الله تعالی روز یوشریه یمڑا شوی نو او بابا کله شی رحم مدر منی وکریشی یا غفرتو زکل مغفرتومن الله خامغه بخشش ده الله و رحمتو نو ثوابو ند الله خیر غرضی مم ما یجمعون داغنا یجمعون چې دوی جمع کوي په دنیا دنیا دکدو این لوکانو عندنا ما ماتو و ما قدو اللہ وی دغا دا, دا اللہ پلار دا مرک او دا شہادت دا سا دے خیرم ممائی اجمع دا دا ہر سن اگورد دنیا دا ہر سن اگورد دا اللہ چال شہادت ور کرونین تخت تدابی دا روکے خواہ د کین دین یو سویریږي چې عمره ممر ممر مالک امرې خوش شهید مړي کړه صحابت تعاون نه نه دی وړ ولین مت موقتلتم لیل الله توشرن رمنا شو تاسو یا اوو جره شوې تاسو تاسو الله تبارک وُن کړي شئ ګور درې کیسه ما خلق دی کنه یو قسم عمل د دې لپاره کوي چې الله زما ګناونه او بخیل الله زما ګناونه او بخیل من الله باز انسان عمل دے دیدہ پارکی چی اللہ پاک مالا جنات را کی ورحمتون درہم کے سماغ انسان دے چې هغه عمل دے دیدہ پارکی چی اللہ پاک دیدار نصیب شی وَلَئِنْ مُتْتُمُ قُتِلْتُمْ لَئِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ امام عزیزا حکمتون زکر کردی فَبِمَا رَحْمَتِم مِنِ اللَّهِ اِلِلْتَ لَهُمْ د وَرَصِفَتْتَ نَبِي صَلَمَمَا دَغَرَ اخْلَاقِ ذِكَرِ کئی خَرْ او صرح دا شان دا ذکر د صحابه اکرام او دا غرنگ دا یو قیداد دا امیر الحرب دا پارا چکر دا سی او شکست دا اللہ دا طرف نمو مسلمانان دا حضیمت دا دو چار شي نو امیر با دعوه کسی کئی دیبا غسکی گی ور دیبا قاری گی ور صحابو اکرام امیر ہو نه خلاف کڑی دے تیختہ اکڑی دا ایسیانو اللہ امام آف کڑی لیکن دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہوتا ہو گورا شان دے پیغمبر الله يفابي ما رحمت من الله اي سمازايده رح پس پس سبب در رحمت الله لين تلهم نرم شوي تدويتا تدا نرمه مزارو او لو ولو كنت خزن غليظ القلب كت ترتا ولو كنت كترتوه فزن سحجو قليز القلب لن فضو من حوله خامقاته شنو شی وو دا صحابه غیر چا پرنتا نه کچرت استاجبا سختو استاجړ صحوي معاف کول دینا بالکل بده را ديور توي له سختي خبري دي ور سره کړي نه ګوردا خلق بدن نه نتي تربيت ترشه امیر اللہ پکار دا دی کنا چیزا دا اخلاق بدای دیبا پخبر تار کنانو منه پخبر رویت منه سی نحای دا شفقت مو زا حرکی غلطی ہوشی او دا غلطی سرسر وی تزا خفل کار کار او اغا بدنامی یا اغا پسی بدی وی یا اغا پیزا الله يعفو عنهم الله پاک پیغمبر توئی الله پاک پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یعفو عنهم معاف کده لرا فاعفوان معافی کا وتوی تا الله نو استقم خلاف کھڑے رہے نو الله یستغفر له بخنه غواړه د دوی دپاره دماه په خپل حق ور ته هم معام کو او دمانه بخنو وواړه د دوی دپاره نو د روکنیت نه به یوب د شوه مبره نه به یوب دیبل د شوه میمبر نه الله و نه نه وشا روم ف مشوره غواړه <مشورة> د دو نه <مشورة> په کار کې کاغ مور امور شرعیه ومنه امور اجتهادیه امور سیاسیه ومن مختلف قسم امور کوم امور چې د دوی سره مطالق دي که او شریعه مرده ده پره ها یو شریعه مرده یا غا خوراولو ده یا یو اجتهادیه مرده پاغه کیده تفوش کول غواړ یا یو سیاسی خبر دان او شاورا فی د دوی سره مشوره کاوه په کار د دین د د خوراول په یو کار کې لیکن کله چې خبره تا سره یو د اکڑا د فایصه تا پس کلام چې قسوکړي د کول هده یو کار قصته وکاغو ووټو یو خبر بیا په پله پته وکړه لله پزان اوس پر الله من بیا خبر الله توسعا او را به خبر دیسس کوي کینای په هغه به مشوره کوي او کوونکو څنګه او کو څنګه کلچا خبر راو تدل ام بیا بس الله مله بس تاسو یې پې ماديګا مادیات مله بنی ان الله يحب المتوکلین یا کنا با کینه ساتي توکل که ان بصرا سوګلیسته وبرو سوګله ګو وعلى الله ان لا يحب المتوكلين يا كل الله پاک مين اساتید توکل توکل كون کو سرا اي ينصركم الله فلا غالب لكم روز دل دلل توکل ذکر کریں انشاءاللہ فتوکلللہ اللہ نے توکل والے الله کم مدد کوي تاسو الله نوفلا غالب الکم فلا غالب الکم پس غلب نشي کولې څوک پتاسمه فلا غالب دي تاسو منه سو غالب نشته او ان يغذلکم او ک پاک مددتون کي کچت الله پاک تاسو ذلیل کوي سمانات تاسو سر نو سترتون کی او فمن ذلذینصرکم من بعد پس سوګدا غچی مدد کوي تاسو رسد اتمینو ستر دالن چلن امداد نه پی من بعد خزلانی چې الله دې رسوا کوي شرمې الله نو سترت نه کوي نو سوګدا سي من سوکشته نو راشه پتا وکاله توکل په الله ته نو ځکه خیر کوي وا ل الله فليتوکل المؤمنون واستريحوا خاص په الله باندې پرسان دی ایماندار وما كان لنبينا يخلاما اوس غوړدل تا جماعت ته ادب چی امیر تا بور اخبال بد نیزبتو ناکو آئے خان منافقانو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم با بھمال دا غنائمو کی سیسا غستا دو پرابا گنڈا کولا الزام بیکو چی پورا زیادہ اوہ غستا دا اکڑا گئے اللہ مشر نبی دیو کا بل مشر دی امیر دی اگوی تا با غلط نیزبتو ناکو دیم د مخک سره مناسبت هم ده چې نصرت د الله پاک وره عليچ کلا خیانت نه خیانت مجاهدینو کې که خیانت ترګه دی بیا الله امداد نه کوي دا الله د نصرت دا الله نصرت د مشروط ته وس سره پدې شر سره چې خیانت نمازان ساته هر قسم خیانت وکړه خیانت علمي اېلم کې به هم خیانت نه کوی مال کې به هم خیانت نه کوی په کوم شي تاسو امين خلق او ګرځول نه کوی و ما کان ذکر د نبی مراد تنعمیت د جماعت نبی وبارے کو دا تصور نشی کېره دا مومن پزین و ما کان علی نبی ن یقولہما ندی مناسب ته شان حصہ نبی سره ای خیانت ک ول غل یغلو من الغلول و خیانت تا استعمالی کیچې کبال غلیمت کی خیانت وشيغه تا غلول لیکن غلول استعمال بھی عام دیا هر شکی چه خیرنه تشکنه اگه تا غلول پیغمبر تا شانو سارا دانک آئی چه اگر اس سو کی اگر تا خیرنه دی اگر ایو دلتا این این غلل دی. مجھول دی. و و ما کان لی نخیدے او شان نبی سره اى يغل ان يغلى والله يو څنګه مجهول به څنګه را يغلى والله يغلى نو ان يغلى شاغت نسبته غلول شي ندی مناسب دیو شان دا پیغمبر سرا آئیو غلا جاگتا نزبت خیانت دیو کڑیشی دام کراست دیخ ته د نزبت منافقانو کڑیو یادلتان ندی مناسب دی شان دیو نفی سراین یا غلا اي يغلى چې دې د خیانتو کی پسکه په وحید د غرنګي چاله دا ندي پکار چې هوې خیانتو کی چاله پاک ولا علم ور کړې مال ور کړې دې سکه سم ته صرف ور کړې دې پاکې خیانت کی زکو م یغلو يغلى اليتبي ما غلى يوم اغا چاہ خیانت خیانتو که یا تبی ما غلان را بشید اغا سی سران غلان چی خیانتی کڑی دی یوم القیمت پر د دا قیمت دا قیمت پر از دیو آغا شی سر روائی حدیث کی رازی که وچا با چا منی با غوا سرائی چا منی با کپڑا سرائی چا منی با بیزر سرائی میمی با کئی چامن چې په ګړ وخت بیاې پکې دي چا په سر په مطلب دا دی کپړی پرتی نو هغه به خوېږې دا الله سمه تو افان کوللو ننفسې بیا به پ ور کی شي هر یو تنته ما کسبت ث بد تهغا کسبت ثبت چې د کړي هم لا یظلم په دوی بعضاتې نه شې او په رضوان س ریزوان الله کم من آب سختې من الله افا من اتبا رضوان اللہی اے پس آغسو چتابی داروی رضوان اللہی درزا من دید اللہ کما کما نبا بسخت یو دے خائن یو آگا دے چا خیانت کڑے دے بل آگا چا خیانت دے دا برابر الله و دا چرته دے برابر ا فمن تاب رضوان الله کمن با بسقته من الله د پشان دغه چا کیریش چی اختی بسقته من الله په غسی ده الله د الله د غسی مستحق ګم با چرا ګرزی په غسی سره ده الله لذي ترجمه ده و ما واه جنم زید د جهنم ده و بیسل مسیر سب بیس المسیح سبت زید ورگر زید الوخ گورا پیغمبر تا دا خیانت نسبت کئی گا سوکشی پیغمبر تا دا خیانت نسبت کئی نو دا بیا لڑ کافر شکن زکا و ماں واہو جہنم هم درجات انہیں اندر هم یعنی هم اصحاب انہ. یا لہم درجاتو ہم درجاتو نیند اللہ دوئی در مختلفو درجو آلدی اند اللہ پنید اللہ در دوڑو قسم و خلق و مختلف قسم درجی در خائن و در غیر خائن لیکن و اللہ بسیرم بیما یعملون اور دل تقابل د درجاتو ذکر کوي خو رسول تقابل د اعمال الله پاک لدن کې داغه ملن شری کوي لقد من الله على المؤمنين اذ باصفي رسولا من انفسه يتلو عليهم ما ياتيه او دلته بیان د صفات د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کوي او داغه د رساله مقاصد بیانې فره هر کله چې مخ یو ما کانل نبی نه یالو الله وذلت شاندار رسول بیانې اتباع در شاندار رسول بیانې او دا ترغیب ورکه اتباع رسول ته شکورتا سو خود دی رسول ته بازی دا خیانت نسبت کوئے سوگ وردسوئے ورته وردسوئے لیکن بے احسد دا رسول اے ایمان والاو دا قستاسو دا پارا سشد من دے احسان دے احسان دا دے پیغمبر وجود ځان دا پارا سوگنے و عظیم نیامت احسان ہوگنے دا وجود پو جود خوار سلی کرنے. دلت اللہ پاک لقد من الله والی المومنین ہم اقیق یقناً احسان کردے اللہ پاک پہ ایمان والا ومن دے اور یوم من دے بل انعام دے فرق د په من انعام دے انعام دے لے انعام عام دے انعام کو اللہ پاک انعامات کردی فا ارچہ منتی اللہ پاک انعامات چڑی لیکن یو انعام منل یو انعام کی دلی انعام منل دا غیطا منوے لگی گی من یو نفسی کی دلتا اگم منی او کنا منی اگی تا انعام ہوئی او انعام منل اگی تا منو او دمن دوزه کې پاک ذکر کوي رسو سورۃ الحجرات کې د سورۃ الحجرات آیات وګورئ شلم شلم آیات د سورۃ الحجرات ته حالتا اللہ پاک زکر کڑے دے یا منو نالکانا اسلامو و لا تمنو علی اسلامکم بللہو یا منو علیکم انحداکم للیمان ان کنتم صادقین و لسمایت آیات و څلته الله سمروي بل الله يمن عليكم بلکي الله پاک احسان کړي پتہ سمري دا څه خبره چې خوده کړي تاسو الله لري سما کړي تاسو ایمان نګورا ده الله پاک تاسو باندې احسان دي ایمان کړي دې اسلام کړي دې تاسو باندې الله پاک احسان دي رسول کړي لقد من الله على المؤمنين خامه خیقنه احسان کړي د الله پاک په ایمانوالو باندې ای زبا سفيهم رسولا من انفسهم کله چیراله کړه کل د پدوي کې یو رسول الله د توې د جنسا انفسهم قرتبه وي بشر مثلو ددوي په شان بشر ښه ایتلو علی ما یاتی بیان ویتان آياتونه دغه وایوځکیم پاکای دې دراو خې په دې کتاب او الحکمت او سنت وين كانوا من قبل الرفیذ العالم بينا کرچود وي مخ دې دین او خامق په ګمرا یخره کې وردل تدري صفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کرکړلې نو تدري مقاصد دې کرکړي مخه سورته بقرہ کې دې آیت تفسیر تاسو اورئ اغذری صفات خدغو خدا پیغمبر اعظم نبی رسول دے بشر دی او دی عربی دی یو نه انکار سره کفر اولما صابتکم مصیبتن قد صبکم مثля اس اصل ذلت حال المنافقین ذکر کی دغره کې پدیا یاتن کی ذ حزمت دو خود نور حکمت او سببونه هم ذکر کړي آ هر کله چې ورأسې تاسو ته مصیبت تاسو ته مصیبت ورأسې قد اصبتم میسلان اگر مصیبت چې رسول او تاسو میسله د شنداغه په بدر تاسو له اواتنا قيادین کوي نو قلت من هذا بطریق تعجب تاس وی قلت ان اصل کہ ان هذا قلت نو تاس وی ان هذا دا څنګه دا تو قل هو من عند انفسكم تواتوا اعداده طرفات نفس الاستاذ سنیدی او امخیا اللہ ذکر وکنن طاسو کې سستیراله را پښېل راغله ان الله علا کل شیء غذیر یا ان الله باور سمند قدرت والي فتو الله ورکه شکس الله فتر روان اوراله په شکس بداله شو الله قادر مطلق ذات وما سبقكم يوم الملتقى الجمعان یو مل تقل جمعې په چې م شوي چې م مخ دولهخرې یو مل تقل جمغ چې م مخ شويړه لهخرري د ممنانو جماعت دا مخه مخل د دوی سووف د الله په حکم د دپک منې دله مکه مقصد یوما سمکم یوم الذل جمال فبذنه کوم مصیبت چ تاسو ترسیدل فبذنه الله ده قدجان کیچ کوم مسائب تکلیف ون تاسو ترسیدلی دا خدای الله قزا او فیصل ده واستاسو دین چونو شراکای الله قزا نه منیس بل حکمت تیا غوره دا دې لپاره چې خارکه پاک مؤمنان مؤمنان ظاهر کیږي د غیر مؤمنان ولعلم الذين نفقوا دا دې لپاره چې خارکه کې الله پاک منافقه قان اقسن چې منافقه کړه بجدي jihad سره په دې شکر سره وړه دې سره مؤمنان غیر مؤمنان خار شو غه منافقان سرهږي خبرې کړي پراباګانډي کړي منافق ته منافق وی وی دا ماخوذ دي د نافقته الیربعنا نافقته الیربع داگا زنگلی منگک چاگا دو سوڑی دو سوڑی کری دیکی ننوزی آغا جن آغا جن آغا دیکی بل دین را ہوئی دیم کالا دلتا یو شانی نو علتا بل شانی منافق دا محقودشی ناپا قتلی اربو عنا دا خان بیضاوی داری لهم تعالو قاتلو بی سبیل اللہن دیبل خباست او غره وکیل له هم ویل شو دوی تر اشای ایتانو ک په انداز دل یا کې اوتوا ويا مدافعات د پکړې دشمن راشه موږ سراسي ودرې کای جهات مکا وه وخت کیو ته راځم په صفونو کې ودرې کای دوته موږ زیات کو خارشه نو دوه تاسو یې قالو لَوْ نَعْلَ مُقِتَعْنًا لَتَبَعْنَاكُمْ دوئی ور تاوئی لَوْ نَعْلَ مُقِتَعْنًا یو مانا دا کپوئی دلے مان پا جنگ کولو مان لد جنگ چل رات لینو لَتَبَعْنَاكُمْ مان بس تابیداری کڑو اس تاسو مان بطاو سر تریو کرن دیمینا مان لک کل جنگ رائی یا مانا سلو نَعْلَ مُقِتَعْنًا کچرت ما منګ پویدلې چې دا ختال دی دا جهاد دی ولت بانا کوم خامغه منګ مستا سوتابی تارې کړي وا هغه دی زمانه کی وی کنه منګ دی ته جهاد نه دی ته ته موږ جهاد نه کدا جهاد ویه منګ بکه خامخه تلو الګا تا وینا تقار څنګه کوي خدا وینا د چا و د منافقان وو خو کی کړي هم لیلکفر یوم ایزن اقرام من هم لیل ایمان اللہ ویدوی کفر تا یوم ایزن ان پتا سر اقربو ڈیل زیاد نیز دیوی منو هم دا دوی ایمان تا دوڑیر نیز دیوی وردوی کفر ام کنو زان تا مومنان مومنانو هم لیکن دا سی وقت دویا کفر تا زیاد نیز دی فنزبت دی ایمان د ایمان په مقابل کې دوی بیا کفریات نیسي یقول نبي افواههم ما ليس في قلوبهم ويد يفخ بقلوبهم اخبارا ليس في قلوبهم شنو دې دوی پزروونکو دو غزان ته امن نه مناوو لیکن پزروونکو هغه خبر نش مومنان هو لو لو ما يكتبون الله په ده پا کارونو اكتبون چدي پټي الله نو خونشی پٹو لے انسانان نو پٹو لے اللہ زین قالو لو اتوعونا معا قتلو نو دے بل خبا ستے ہوگو رہے اللہ ادعا کسان دی چوائی خبلن سبیانو تا اخوان سری او سو نه دو تعلق ساتو ناغو ساتکن و دی نا صبير ور ولي خوګه ندوې د خپل د نصابانو په بارکې د سوا با کرام مبارکې وقعدوا و الناس دې جهاد نه ښه خپل د جهاد نه ناسې و د ابوې توې دا کوي تو په بارکې ویلو اطاعونا کچاتې دوی زمنګ منل و نو ما قتلوا بنو شیطانشي اقبل الناس اقو با برکی وی چی من خو ورته ډیر ویل خو زمغه ونه ماندله الله وی خبر داسې نو قل فتره وانفسقون الموت ا د مخی الذين قالوا متمتين دا عبد الرسول کتاب ابلس تر کی په ذکر ذکر کړي مخی الذين نافقون دا بدل لسد سد الله قل فدره اومان ان خو کوم طور ته ووایه پې غبره واړ تاسو د خپل ځانو نه مو تمبر مر خو دلهکن ځان ممر نه پچ کو ان کوتون سا د کیر ک چرتهتهزوریشتې والله تا معتن په حیاونه انبی یور خوون ورو دوی د شهداو شان قامو غاړه او لو اطعونا ما قتلوا دوی ته د مقام د شهیدنو معلوم نو, نو الله پخدنتو اس مقام د شهید بې آیت دوی خوشو شهدا پی جندري نه دی چې شهادا ست دوی د شهدا او سمو قام حدیث کې راځي چې کله اوهڅکي صحابه کرام شهیدان ارواح دو شهداو الله ته یا الله اننا احیاون فی الجنہ الله موږ په جنت کې ژوندۍ زمنګ دا خبره به لازمنګه غرونو بایغانو تا زمنګ دا کور والو تا دا, دا سو کور اسې ن وللا پاک دا آغاز او هو خبره چې کړه الله پاک ته ویل دا خبره خو زو را شم نو الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يمواتا و شان د شهداو سره ذکر شي ولا تحسبن زګد تل تخیالات کوچا کړو د شهداو مبارک ګومانونه چا کړي منافقانو کړي الله دې ګومان مکوې پاکستانو چې او جره شبل رضا الله کې اموات نن مړه په شان د امو او اموات کساي لا و د عام مړی نه دی فله دا په شان تد عام مړی بلکې الله سوې بالاحیان بلکی دا قسم سے دی جو اندی دی ون نوع من الحیات یو قسم جو اندی دی داد آم و آم, دی آم و سمانا آم آم و آت شکم دی کم مومنان دی ناغوی تا کوم چې شهداو ته د جنت ملای او هغه عام مؤمنانو اموات ته نه ملای او کوم چې هغه مواد چې هغه په کفر سره تلی دي نو هغه دغه شان د تلصصات و نا غسری محرمه دي کنو امواتن کسایل بل احیاون بلکیو که سمسدی جووندی دی و یو خاص قسم ژوند هغه مخه تذکیره تفصیل مخه سوره البقره کې منکړه دی هغه او قسم ژوند اول تا لاو الک لا تشورن تاسو دا مشاعر داغه ادراک نشي کوره دا و به بار خبره مې جوړه یو که سم اقول اللہ اللہ پاکداغی تذکرم که عند ربیم عند مقربون عند لتقرب دیکھو عند ربیم یرزقون دوی رب سقا یرزقون دوی تاریز اقوار کی دیش. یا عند ربیم عند مقربون ربیم دوی ډیر مقرب دی نس دی ډیر afastha یاده انده د پرموسف کویکنا এবاره ژره ویندا مقرب ربهم او انده د تقرب د پات چې الله سره انده ربهم الله سره دی الله تعالی نیز دیدین در دی په دامه دانه چې هندابې حنیفه هندابې یوسف ا دغه هند نه ده چې پنیس درب پنیس درب ژوند دي نعندرب الله سره مقرب دي او یرزقون دوی ته رزق ورکړي شي فرحین بما فرحین بما آتاهم الله من فضل خوشحالی کی پاغه درجو منی ته فوم الله چې ورکي دي الله پاک دوی تا منفضې د فضل خلنا نهمال خو د دو لیکن دا مقامات د اصل الله فضل لے. اللہ دا اس لے دی الله د دوی نه دا کارونه چې واخلهدي مقامته را دا درهاجاتې چې وکه دا د الله فل دوی پاغ دره جوډیر خوشحاله زک شہید دی چې دے با دا شہادت اغا عزت مندی کلو بی نی اکرامو نو دے بوئی یا اللہ پاکا مالا را راکی نو بیاجون راکی نو مر راکی نو بیاجون را او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارزو کڑے دکن سممہ ہو یا سمم اقتل سممہ ہو یا د دکرنگ یاری او شہید والتوئی چھے یا اللہ مرک راکی 10 مراته راکی لز لراکی بیاجوان راکی لما یرا من الکرام عزت مندی لیدل راخ ويستبشرون بالذین لا ینقبو بهم من خلفین روز در سره خص جماعت کی مرګریو رشتہ دارانو دیم مخه ته لیدې مقام حاصل کړي اللہ ورته د سره خپل اقبل دا مرگو غم دی گا یاد آقا چید د سره ای مرگر تیا کڑیوا دا دا کوروالو د دا, دا بچیو د دا, دا رشتہ دارانو د دا دا, دا جماعت مرگریو نو اللہ فرمائی وئی اس تب شیرونم برلزین لم یا حقو بیم. او زیر بخ لدوی پاگا کسانو لم یا الحقو چی ندیو دی چی ندی پیوس چی د دوی سره من خلفي مورث دوی نه دي لکه وطبه ورپسیدا کیره خدای دوی تابعدار دي د دوی په تابعدارای کی دوی سره لایو یېشوی نه دي په وېشوی دي یا مان نن دوی ته دوی د دوی درجه تاغوی نه دي رسیدلی د دوی نه ورسودي په درجه کې او خام کی رسودی لیکن د کتابیداری کړه نو خوشخبری و صاحلی الله خوفون علیهم ولا هم يهزنون نبي ير پدیمن ته او نبا د غم جنشي دا ولا هم يهزنون بدل استعمال د لم یلحقون د او دا مبشر به هم دا لم یلحقوا ولدی دا خوشقبری با دوتا ملائی کی دادی اللہ خوف و نعلم و لحمی اصولا یستب شرونا من اللہ و فضلی زیر بخلی دوئی بین اعمت من اللہ و نعامد دا اللہ نعام دا اللہ دا نعامتون و فضلی نو جنت او دا جنت نور نعمتون و زیری باد و آخری و لا یعزی و عجر المومنین یقین پاک لا یعزی و عجر المومنین نبر بعد ای عجر او دا یستبشرون دا اللہ قوفن علیم و لائیم یحسنون دی لمی الحقو سر ولا گئی کنن بیام خد شودو بزیری اخری دا نعمت دا اللہ دا اللہ قوفن علیم من, من اللہ الله پاک نه برباده اجر د مومنان الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرو او زدل تا چکلد وحد جنگوشو ابو سفيان یې مشورو اعلان وکه چې وڅ خبردار شو خو لیکنه آئنده او همرا ولا سدی افلان کې مقام کب بیا یوځې کیو صحابه کو څه شي ځان شي صدا سي زخمیان دي ځکه زخمنه کو چلې چماته چا او چاس زخمنه قدر زرم ناراضي لیکن کله چې پیغمبر صلی الله وسلم صحابه او تری چې وځ د jihad موقع په بیا رااله الله اذا مقامات چې د صحابه کرامو د لپاره الله اذا بیانو مګ د مؤمنانو دا دا سی خلق تتاس خلقنوره الذين استجابوا لله والرسول داغه کساندي چې منليده حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القر رسو دا غنا چې رسیدلې دوی ته زخم زخمه نه تکلیفونه تر رسیدې لیکن بیا چې کل رسول حکم کړو د اولو په کړو ما ته وړل لې چې ځان سره نیولې را پاسي الله ويل للذين أصن منهم ذا بارداه چاچ خستان مل کړه ده اخلاص یې کړه ده منهم چدويري او کوم من تبع ذيش منهم ده دوينا زکه منافقان هم ځان دل نه کړه او زکه منهم منهم وي او وتقوا وتقوا یې کړه ده احسان کړه عمل په اخلاص سره کړه او يرکه د دا ځلن د دوی د دا پرسه شه ده اجرونه بدلا ډیرل وی الله زیرا که له نوص نن الناس قد جمعوا لكم مکه والو چوقت لدا خو بیا تیار دي نو خپل یو سیاسي غورغورځي سیاسی بس خپل جاسوس ته ویله ورشه فرا ما ګنده چې بس لوه تیارای سره منګره را روانه تیارای سره دا وو خپل خپلې جنټانو کنا هغه راغله په مدینه کې دا شورې کړل چې دما کې والا او ډیر تیارې کړي د ابو سفیان لخر ډیر په تیارې را روان دي الله دې دې مؤمنانو شانته او ګوره حال د ګور الزینا قال لهم الناس داګه سان دي قال لهم الناس جو وې ته انناسو جاسوسانو الګر اخواغو یو او مرګري کوسرډې ان الناس قد جمعو لكم يقين الكافرانو قد جمعو لكم جمكر ذي خلق لرا لخبر الراستاس بمقابله کې دې دویم ناس نه کافر خلا اول الناس نه جاسوس دا دا خبر اخواړه کافرانو كا. له تیاری کړې د تاسو سره مخابله فخ شغم د دوی نه يروکې نو چې کله دا خبر ايمانوالو او صحابه کرامو ورېده نو فزادهم ایمانا فزياد ک دې خبر د دوی ایماندار کله چې دا خبر دوی او د دوی ایمانو زیات او زیادت ایمان یو کاملی مان دچ سره د اعمالو نه نه کوم کمی زیاته راځي یو نفسی ایمان چې هغه صفته قلبي ده صفته قلبي ایمان مقیدا بسفته القلب چې کوم ده او قلا يزيد ولا ينقص لیکن د ایمان کیفیت او د ایمان احوال او د مؤمن به ته په اتباع سره و ایمان کی زیادتی او کمی قرآن جی کنن فزادہم ایمانا و زیادت دی خبری ددوی ایمان لرا اووی ویل وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی دی مغدر یو اللہ و نعم الوکیل و خکار سال خکار سال حدیث کی رضی شکورد حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ الصلاة والسلام قال ابراہیم حین اول <سؤال> قیف اننار دا کلیمہ ویلیو او صحابہ و پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دا کلیمہ ویلیو حسبن اللہ و نعم من اللہ و فضلن روان شروع کل چاگا مقام تلار علتا میلی لگی دلی کفار کل رگلی چی اسی خبر رو بچ دوی تجارتونه کړل دوی تجارتونه کړل مالونه غټل نو الله وی دا فاده تفرید افه نتیجه سراवत فن قلبو بنيمت مینه الله پس وا پښدوې پني اما سر د علان اغانې اما د دشمننم حفاظت الله پاک د دشمننم محفوظ کړم محفوظ رااله دغه لوې نعمت وکړه نو اپوشو دې پنې حمد الله وافز له نو په فضل الله چې تجارت او تجارت یې مو لم يمسس مسو نو رسېدل دوی که هیڅ تکلیف ډېر په خوشاله رااله او تبو رضوان الله او تابیداری وګړو دې درځه مانده درلا ذګد الله حکم دا والای خوشاله او الله زه فضل الناصيه الله پاکه ومن دا فضل لوي دي تجارتونه مو کړو دشمن نوم مخوض الله هم خوشاله دلوي فضل انما ظالحكم الشيطان يقويفه اليوم داګ جا شو ګور داګ جا شو شان راخلي داسوب دا شیطان دا دا نو الله پاک دې شیطانانو یې نماز شیطان یقرن جاسوس سودا کو شیطان یو خوف او لیعه د ذکر سي یې ری دي خپل دوستان د ذکر سي دی الټخبل دوستان یې ری یا یو خوف یو خوف ونکم من اولیاء یې عبادت د ایسکه تاسو نه راځه د مرګ رو دا شیطان راغې دې سکه شیطان کار دا دې چې د خپل مرګونو مؤمنان یری نو الله وی فلا پس مې تاسو دوی نه مانې یرو که ان كنتو مؤمنین کتا سم مؤمنانه وله یه ځون کړه لذي وسط سالیو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گور اتو کس مخالفین خلق دے چیو سرکن کافران دین ہبل پٹ کافران دی منافقان اللہ خپل پیغمبر ته ان دی خپه کوي تاغه کسان هم چ کوشش کړي فیل کوفر پکارون نو کوفر کړي لګیا دي سرکن مخالفت کی دا مکیوالو انهم لن يزروا الله شيئا يقينن دوی هیڅ چری زرن شي رسول الله تعالی شي نهس یعنی دا دین پي زرن شي نو الله دوی له مهلتونه ولي وركړيدي الله عز وجل يريد الله الله يجعل لهم حزنا في الاخره غوا دي الله پاک الله يجعل لهم حزنا دا چې نه ګرځي پاک د زړه برخه په آخرته په آخرت کې برخه دا ثواب آخرت چې خه کافر شي خدن نه نوزي ولا لهم عذاب نذی دا دوی د فار عذاب دی ډېر وې ان الذين اشتروا الكفر بالايمان وزن تیره منافقین ولورکی دویم قسم کافر یقینا کسان چو را کړې عمل د کفر یا غثې دی عمل د کفر بل ایمان په بدر دی ایمان زایر ایمان ایمان کوي کولی کې ایمان کار د ایمان کار یې پرخه ده لا یزر الله شیام هچری زر نشره رسول دوی الله تاس نه دال لادین ته سر زر دونی شرس دوی دا لګي اللهم الدين تقبل ای حفاظت کوي ولا همذابون علی مندد فرد عذاب درناک ولا یصبن الذین کفروا انما نملی له تخویفات او دغرنګي جوابات د شبهات دي. بلکه دا غبرزه نه شروع د لای حزن کنا د توقيف او خور کړي او جوابات د شبهاتو شروع دي خلا ولا يحسبن الذين كفروا انما نؤمن له خير لانفسهم ګور دل د دپه دی وه هم چې دوی د دنیا کې چې پدی مزو چرچو دی. الله وتسوینا خدا چرتا فخخخ خلقبین الله وی ګمان دینکه کاټان ان ما نوم لیلهم خیر یقینا ان ما نوم لیلهم مهلت ورکول زمان دغه رااندا خورې دي دا د دوی د پارا خورې انما نومليلهم خير لانفسهم يقينا مهلات زمن ددوي دبار غردي ددوي د يقينا مهلات د نوسونو ددوي انما نومليلهم له زمن دتا خير لانفسهم غردي ددوي دبار نا نا یقینا دا مهلت زمون 2070 اسمن د دې لپاره چې زیادو کې دوی جرم لرا زیاد شي ګنا ده دوی دوی خپل ګنا سه کې زیاد ولا هم ذابن موهینن د دې لپاره اصحاب د فرعون کې الایدا مهلت د دې لپاره کوم شي دوی خ ګنا ونو فَجُّرْمَنَوْلِ مَا کَنَ اللَّهُ لِيَذَرْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِزَ الْخَبِيثَ مِنَ التَّيِّمَ مَا کَنَ اللَّهُ لِيَذَرْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمَ عَلَيْهِ یہ رسوال الله پاک مده مومنانو باندې مصیبتونه تکلیفونه را الله فرمایند دی الله چې پرګی دی مومنان عالم په حال انتم له چې تاسو باغی کې ګډوډي مختلف یی حتا يميز الخبيث من الطيب تر چې جدا کې الله پاک منافق من طیبی دا پاکنا طیبنا مومن مخلص خبیص نمراد اغسس منافق مراد طیبنا مراد اغا مخلص مومن الله پاک دا تکلیب مصیبت دا جہاد دا حکم والے کڑے قتال والے کڑے دا صدب پارا حتی یمیز الخبیص من طیب تردی چی جدہ کی اللہ پاک منافق من طیبی دا مخلص مومن نا اځه غوډیم ځان تمومن مؤمن مؤمن کوي نو سوال بیا دارغې چې الله پاک دا جهادو نو حکمونه سل کوي دمر انقلاب مصیبتونه سل راول خو الله پاک دمنغ تاو وی کرنا چا دا منافق دینو دا مؤمن نه دا مخلص دی دا غره مخلص الله فرمای او ما کان الله لیوتیاکوم ندے الله پاک لیتل ان کومل خبر کی تاس ول الغیب و غیب من ته الله پاک تاس نه کی تاسو تاس په غیب من خبر غیب سے تو ی مغابا اني نظر ظاهری لغوی معنی نور د غیب مخ تفسیر تاس ندې الله پاک شي خبر کی تاسو لره پس ومنته علل غیب په غیب منته چې تاسو د غیب خبر را نو دا رسولان چې بیا مونته دا وایي رسولان چې دا خبر یې کوي چې الله دا ویلی نو الله دا ویلی دا د غیب خبر ده اها ولکن الله یشتبی می رسولی میشا لیکن د سګدا استدراک د پاره و هم لیکن الله پاک اغه غیب نه دی اغه اشتباه اغه جدا شه دی ولکن الله یشتبی می رسولی لیکن الله پاک چون کئ د رسولانو خپلنا من یشاو اغه چادرای یشاو چوغړی الله پاک بازی رسولانو تدم غیبات او خبر خور کی کله لیکن اغه ته علم غیب نو یغه ته اشتواوی خاغه ته امباول غیب وای یشت بیمل رسولی چونکه الله پاک د بازی علومو د پارا د رسولانو خلونا من اغه چادرای شاو چوغړ الله پاک بازی رسولان تا خبر دغیب ورکه بدل تا معنا خدا لیکن بریلیان صاحبان قدرت د دلایي نسیګا او یو ما کان للیوت لقمال الغیب کی الافلام کی استغراق ندی الله پاک چی خبر کی تاصل را عل الغیبی طول مغیبات و منی ہاں ولیکن اللہ یشتبی من رسولی ہی من یشار پاک دخفت رسولان نو غواری نو چالا اگلہ ایلم در طول مغیبات ورکی نو رسول اللہ طول مغیبات و ورکڑے اول خدا در جدا کلام یو بلن جدا جدا دی ولیکن اللہ در جدا کلام در سسنا منقطع در لیکن بے مقبر دادا چی پا لی فلامو اصل ورے علی فلامی احدیدی علمت افتزانی رحمت اللہ علی و تلوی شرد توزید تلوی توزید مشہور کتا دا رحمت اللہ علی کتاب اگویت تعریف اللہ یلزمو ایکونا لیل استعراق بل لیل آہد ہوا و فی الاستغراق مجاز و الاصل في وحده الف لام چې کومه تعریف د পরাজی اصل کې د احد د فرضي نه د استغراق د فرضي استغراق کې چې دا استعمالی کېنو د مجاز د فرضي استعمالی نو تباره کې الف لام راخلو په استغراق کې وایماندی دیمه غره چې دلته سیاق سبق نه وګوراکه حتا يميز الخبيس من الطيب وما كنّا ليوقلقم الا الغيب نذل الله چې خبر کې تاسو عل الغيب په خاص خبره د غيب منته او طول ام غيباتنا چې کوم خبره بارکه تاسو تطوس کړي نه نه د الله پاک د خود غيب سره تعلق ساتي او الله پاک تاسو سره داغه د خاص د کوم بارک یی تاسو تاسو په واستاوو الله نن د تاسو صدقه غیب اطلاع را کی خبر را کی هاولیکن لای تای میروسی لیکن الله پاک شو غواړی د باج رسول الله دغه باج مغیبات او علم ور کیک زاهد کلام نوم داخک د غرنګی صاحب په ځای یو هغه راتول دا وی ولكن لا یشتبیس منافع یوا الیه وی او یوخبره المغیبات وهي ورثه انه ذا بازم غيبات او خبر ولور دغ رنگي خازل لیکري دغ رنگي علمن صافي وغيره ټول لیکلي اي فخبره به بازم غيبات فيتليه على البازي من علوم الغيب احيانا تفسير مزري د بازم مغیباتو د بازو خبر او اطلاع ور کې دل اغه من ته اطلاع کیږي د سشي د غيب اطلاع کي من علوم الغیبی احیانا نو اغدا مانت دا گیتا سوئی نو ظاہر دادا چھ کم علم چھ پواسیتی و ذریعی ساری نو اگیتا علمی غیبن دا انسان علم چې دے خواست ساری پاسباب ساری نو فآمینو باللہ و رسولی حاصل دارا و ایمان روڑے چھ اللہ پاک عالم و غیب دانیو اللہ دے و رسولی ہی ایمان روڑے چی رسول غیب دان نو دے و این ایمان را سو دا سیو تتخون و دان بچکو دا مخالفتنا فلکم اجن نظیم پستا سو دا پاردی آجر روی ولا آئی احسابند اللزین ایفرون بیما آتاهم اللہ من فضی و خیر اللہ او زوره ن ورکي اول شوروکړه په سمونه وا چرېبا ما قرېطا رېبا ما اخله مال ما ګټه ما سلاوي په طريقه دېبا و زاخر کي ترغيب انفاق تپدي ما نه ورکي بخل ما چوي مال خرچه کي بخل ما وس دلته زورونه ور کوي منافق لره په بخول ولا يحسبن الذين يقولون بما آتاهم الله <سؤال> من فضلي غمان دي نه کوي که سان چې بخول کوي قسمه به ما په قسمه آتاهم الله او چې ورکلي الله <سؤال> 파ږ دیتاده فضل خپل هوا خير اللهم چې د ابو خلد دوي د دا خيال لنکې ان شاء الله ولا مال ورکړې دې بخل کئ دېغه پټې بازمانه کړې په قانونو مې یکتمونه ومان دې نه کړې کسانی په قانونا چپټې هغه څه ها تعظ من فضله بخل د غرنګ په مال کې مننه پکار نو بخل د غرنګ په علم کې مننه پکار چې الله تعالی سره کرپاږي کې ورې بخل مکوا هغه مپټوا ایلم اللہ رکڑے نووی خیا ناغی اشعاتو کا خوا. مال رکڑے اللہ پاک نو پاکی کی بخل مکیب خلونا آدم اللہ پاک آدم اللہ پاک او آدم اللہ پاک سب که المساری بھی شرعی دا بددوی دران سیو توقون ما بخلو بی. الله وی خام خام غاړه تبو واچول شي هغه چې دوی په بخول کړي دا من قیامت پر ورځ د قیامت قیامت پرځی چې د دوی غاړه تبو واچول او حدیث کی راځي کنه چې سشې دوی زکات یې نه ورکړي صدقات یې ورکړي موسل له شجاون شجاع اقرم له زبيبته وراغه مال په شکل د مال په شکل د مار شیخه اګنج سره مار به خطرناک مار دی وښونه به چا پیره شیخه ولله میراث او سماوات ته وځرا اخر کې وس ترغيب ور کوي چکو راته خاصره چې سي ده خدای الله او چې خرج کین خو الله تپا دي کی نو مال د الله دی او شمته پکی تکای ولل الله میراسو سماواته ودارت خاص الله درا اخيري پاتيكي ده الله اسمانونو نظم کیوي ملک د الله دی ولو بما تاملوا خبير الله پاک پاکرون چې کوي تاسو خبردار لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَقْنِيَا دیجئے نا دادویم باب دے اتم آتیائیم پورے واسپا دے کے درے قبائے دی حوضیانو زکر کھڑی دی تحذیرا لحاظ الومان اے امتا اے مومنونو دے نظانوں ساتھ ہے او یہ رہو کہے ندی نظان بچ کئے درے قبائے زکر کڑے درے لقد سمع اللہ قول اللذین غرص سمع قلع راضی دا پار اتس علیہ نو قدر ازیز دا پار از زجر اور سورۃ المجادله وګورئ التل پاک قد سمع الله قول التي تجادلوك في زوجها یوزنانن پیغمبر ته شکایت کید خپل خوان نو الله قد سمع الله قول الذي يقين وارد له ونا وارد پاک ونا دا غزنا نه تو جادلوا كان شبهه سکو د تا سرا فی ذو جاب بار د خوان خپل کی الله وا وارد الله قبول کرا دغه په مقام د سکوار تسلئ دلت سامعا سمعان تنت سمع امام د فر در سجد منا ثويا الله يذ او رم 100 چ سبق واس کوي الله پاک يذ او رم لقد سمع الله قول الذين هم يغنون واورد الله پاک بين ادا کسان وقالوا چدي واي ان الله فقير ونهن اغنيا يغنون الله پاک فقير ديو مغ غنيا دا تا او چوي زکات مال کې دم زکات ته او صدقات ورکوي دا خدا سدا ګویا الله په فقير دی او مونږ سي او مونږ غنياله چمنګ تعالی وي دا کوي دا مال ورکوي دا مال ورکوي دا خو یا په حقیقت منه خمت چې دوی داسې مطلب هم یا اصل کی تلبیہ سے پخپلغه کمزورونه باندې ضعفونه ما تحتمن چې سړی دا خبرې چیکیږي زکات دی او دا مال دی او دا صدقات دی دا د دی او دا د الله په امر کې دا الله غني فخير دی او من غني سر ا کنيو دا الله په مقابله دا کوئی دا ذہنونه پیدا سکل الله تاسو ضرورت دغه مطلب خدا شو چی منغا غنیان ولا فقیر الله و ن به معقالو قله بهمونم یا م لیکو من و توی چې الله دا من لیکو مخه سته تایر د په مقاری سر نک سر نحو محوص کوو محخ کول پر ده ال من وقتلهوم الانبیاء او و جلد دوئی دا انبیاءو بغیر حق دا قط دا دا ما قالو پا مانا مصدری بنی با عطب بیا خا اگرس ما قالو پا مانا دا قولو خاما قلیکوم دا وینا دا او و د دا انبیاء علیہ السلام بغیر حقیل بید جرم شرین بغیر حق تفصیل مخیطہ الله ویدامنگ لیکو ما معنی صددو اید اقوالی قبی حوم لیکونو افعالی قبی حوم لیکو خواب وَنَقُولُ زُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ او بوی موند قیامت پر ازید، او ساکر ارزاب شو دونکے دعوال ازالی قد دمتائیدی کون دو سبب ہے یو سبب دادی چھتا دوئی اعمال لیدوئم سبب داللہ عدل لیا دا عذاب بسو دا عامل لیچلی گلی دی نفسو دا دوئی دوئی چھکو ماں عمال کری دیو مخی لیگلی دی نو دا دا اعمالو بسو دوئی دا دازا ملی بیو دوئم و ان اللہ لیسا بیزل آمن یو دا دا اعمالو دواجنام بل و بیعدل اللہ دا اللہ دا انصاب پا اد اللہ انصاف یقین الله پاکنه دی بسلام للابید حز ظلم کو ان کے پای چامن ظلم کو ان کے اللہ پاک پای چامن ظلم نہ اس کو ظلم سے قدم اوبالگے گا دیر ظلم نک لے کی نا نن ډیر لک کینې لکه ځکه الله کو اراده د ظلم نه کی مخه تاسو وکړه اصل کدا ظالم دا فعال زو کذاد قبلین نه ده لابذو لبس دا غرنګی ظالم زی ظلمین امان الله پی سلام ابن خاوند د ظلم لیل العابد په الذين قالوا ان الله هدا الينا الا نؤمن لرسولنا طيب قلب احد ذكرك يقباهته اقصو اقبضنا اقبق الاقبق القول والعمل. قل قبا حد داد داغه کسان دي چې وي پاک حکم کړی دی مونږ ته الله نومې دی چې ایمان باندې راوړو پر رسول باندې حتا یا تانا تدي چې راشي مونږ ته قربانین پدا چې صدقه تاكله النار چې خوري هغه ذرا اور نه انسانان مونږ پدا چې نبی باندې ایمان راوړو چې داګه صدقہ چی داغه په شریعت کې صدقات او اور راشي خوري انسانانه نوخري اوستا ست په شریعت کې خو صدقات چي دي له سوخري نه خو انسانانه خوري ګوردا د يهودو كار دي چاګه مطلق مقيد کوي يا مقيد مطلق كيفه ګوردا دو تدا بينا نه واشه چې دوی مطلق رسول الله نومنه رسول دوی ته مقيد حكم خاص حكم چ ایمان باندې راوړو ل رسول او رسول د بنی اسرائیل ومنته خبره رسول د بنی اسرائیل او بنی اسرائیل کې څوک دا مداري سالات کې نه داغه علامت دا وخا نو دولګه دا خاص عام کا مقید مطلق لګه د دې زمانه مولان اغه هم مقید مطلق او عام خاص کې او خاص عام کې دا ته یو قسم دا وقال قد جاءكم رسل من قبلكم متلقصي ذو چې سرنګ تاسو وای دي تر دې الزامي وای او وقال قد جاءكم رسل من قبل يقين الراقل تاسو دي رسلان د مخه زمنګنا بیل بیانات په واضح واضح دلائل وبالذي باغه خبر چې تاسو وای نو فلما بس ولی وجلی تاسو آغوی در آئین کن تم صادقین انکا تاسو رشتنی این دا تاوز جسنگا خبر اکیو اللہ نومن لرسول حتی یاتینا بے قربان انتا اکول هنر دا گشنی امبیالی مسلام تاسو یہ یهود ولی بیا خود دروخ ساسو کار دے عمل ساسو قبی نو وینام ساسو قبی وستسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکی فَإِنَ الْقَذَّبُوْكَ فَقَدْ قُزِّبَرْ رُسُولُمْ مِنْ قَبْلِكَان پس که تقذیب گئی دو اس تا نو پس بیر سبر کوا فَقَدْ قُزِّبَرْ رُسُولُمْ مِنْ قَبْلِكَ پس یا کنن تکذیب کړي شه د ټول رسولان ومن قبل کمه قرطانا نو غوڅ کړي دلته بدل صبر او صبر کړي او دغه رسولان مخکني چې او بل بینات راغلي بل بینات وقار معجزات او زبر پوړو کتاب نو ول کتاب المنير او په کتاب رو روخانه یعنی په کتابونو بيناتنا مراد دلائل اقلية والزبر دلائل نقل والكتاب المنير راقلوا با دلائل نقل سرم راقلوا دلائل نقل سرم راقلوا دلائل وحسرم راقلوا اقولا دري قسم خلق بعض خلق دائچا غابل قل عوام خلق ناقوي ترقلو بالبينات فصفاء صفاء دلائلو صفاء صفاء خبر اقلی دلائلی ورطرا اوڑیو. اقوم چی دا چی پرابر ونی متوسط ونی خلاق. نمچه مولیانو گره. نو اقوی تره گریو و زبر. زبر زبرانده پا ماند زجران و وعزا. اقوی تره گریو پا زجرونو پا واحزنو منتی. پا را گریو. اقوم چه خاص کو خلق کنه نو وقل الكتاب المنير هغه ته کتاب را وړو کتاب را وړو یو روخانه کتاب را وړو كل نفس نزایقه الموت واستشجاع ورکی او ترغیب به انفاق ابیازیری ورکی مجاهدین ور امر خو <مارکو> مرق مارک دے مؤمن امر خو بدر منی راضي یعنی مرد الله پوی تو عاک کی نو خبر نه مرق په میدان جهاد کی نو خبر نه مرد الله په دین کی نو خبر نه مرخو خا محمد راضي وال كل نفس نزایقه الموت هر یو نفس كون کئ د مرغ هر نفس کل نفس نزایقۃ الموت نفستوی الی تتنفس چې ساخلی سا هر سا والا مرغتوی چې د روح جدا شید د جسم نه د روح مرګدارې چې داغه د جسم نه جدا وځراغه او دا جسم مردا دي چې روح تنووت به روحش او پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کیا اللهم ائنی علی سکرات الموت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله د سکرات او د موت د سکړې الله زما مدد وکړه موت په ارشا منته دی وره لیکن دل طزایقه الموت بعضی موت کا چک نه وی پیغمبر ته یې همړ نه ده کنا ذکه الله کول نوفسه سائقه الموت ودا خد شک نویلی حړپي خن دی عمرې خنا علاقه شک نویلی دا خرط په دې بار سره اچانې شبه نمبرې د دې دنیاي مرته ترغه سکه سکه تاسو مر کنه سکل د مرګ دا معنی چې بیا واره پور تکې وکړه په دې دې بار ویلی وس غاوین دیخه او هغه شوبहात عقلي شوبहात په ځහانه د مسلمانانو کې اچي هغه اصل مدعا مساله د خلقو د زين نه ریخه وانما توف فون اجورکم یوملقیامه یقینا پورا بدر کړي شتاسوتا ثوابون استاسو پرځ د قیامت او اس ته پورو ثواب راشي نو فمن النار پس هغه څوک چې لري او ساتل شوی او او ته دل د نن کړو شو جنت فقد فاز بس کامیاب ده د تدخولي اولي ميلا شو جهنم نه پاتي جنت ته الله و و ومله الغرور تزهد مین د دنیا دنیا به رغبت زیه ايو قسم ترغیب ده انفاق چګور مال خرچه کې مخې او عمر در من راضی نو الله کې مرشا و مال حیات الدنيا ندیشوند دنیا, دنیا الا متاول غرور مگر سکه ده دوکیرا متاول غرور سمانه پای ژوند طول بقا امیدونه پیدا کوي انسان کې چې بس ژوند دی وای ما نو تاسې به نو تاسې به نو تاسې به هر سبانه رسکال لسبقال ورستد بس دا دنیا دا غرور دی متاول غرور سکه انسان کې امیدونه پیدا کوي چې بس لا نمر خلا وقتشتے لا کشر سڑے مطاول غروورتا سوئی بس ما ما یا غروبین انسان انسان پا دی سر دوکہ کیی خوا زمانگ مالاکہ کیا سڑے تو تکڑا سڑے ہو شو ورته زامن ورته راجع میں شو اگر بس مرم هغه د سیستم په بابت څنګه مرتو خلایځبان تګړه سره یو خپش یو خمش اغه نیمه لوې چل را سره وښو لوې دوکره سره وښوا لوې په دنیا کې پروتم خا لوې چل کې لرړم لوې چل کې لوې دوکه کې لرړم یقینا دا چې مرم خا بسم الله دا مرگ په پتن نلگی یار انسان لخیال دیو گی گنا مشران اومن دیو گی اغوامی او زندگی تیرا کر لدی دنیا کې اڑوز پڑو که دا انسانان تاو گو نی انسان, انسان پزڑکی یر دا مرگ راغ لا دا قبر را لا د خیرت را بز د کامل انسان گردی بیا خر دا دا بیا جبا هم سیدادون دسترگی هم سید دا عمال هم سید زکر دید اللہ بند متقی و گردی لیکن تقوار علی یر رالہ دنیا تمام خلق دوکہ کڑے دی لیکن نگورت دی دنیا دی دوکہ کئی انسانا تلکی دلے بینک بیلنس پس لکی دلے بینک کونڑا کئے جی خوشحالیو جدا خبر خود دے لکی دلے لکی دلے مالو جمع کئے جمع کئے چالای جمع کئے لهتهول لون نهم پسې کوم دلته بیا بهې ورکې به شمامال خرچکه ج وړه مخه امتحان به شي به تاسو منې په معلونو ستاسو کې په نفسو ستاسو کې پهله ګولو د معلوو په کی امتحان را غل لیتا خبال نوڑای تقسیم کنن خپل مال دا اللہ پلا ریولا گوا جمع که دا جمع که دیر خلق داسی چې شخبال از مکولا ندا نسیب شي بسی بس, بس اگا سکن سادر پی واچی اگا وقتی زامن لگ پیری آجوی زواد منی بس شي قرض مرز بیا سمونزون مونزون تلی احقیاتن سفیسی میسی ور بیا پلار یی ری پلار سخت دوکہ کلار پلاران سخت دوکہ کلار چیدو دو زامنو فکر کی حالانکی ہر بچے چی پیدا کی گنا د خپل رزق ځان سره راولی بس د خپل روزی زان سر پاک پل راولی خو پلار داوی چی بس کما والا اوگٹ اللہ جو داگتا نه دا اشی نشتی وقالت في تجوية وقتها لاندو قلالا يو روپا يو بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس لَتُبْلَوَرْنَفِيَا مُوَالِكُمْ وَأَنفَسِكُمْ نراشا سریا وئي لگوا راشانا مدارشتی علماء طلباء داله دين ده حفاظت ده پرنس بل چه سمره خیراتنا دي زينو ته متوجي غيغه دا ده خیر قايو خبره دا خیر قايو دا یو مصرف صحیح ولا تسمعوا من الذين اوت الكتاب من قبلكم <تصفيق> اقورا بلا امتحان شي دي الله تشريع دي بلا تشريع نه تكويني كلا بجسماني بيماريا غرا ولي قسم نا قسم مالک تکلیفونه برا لا تبلغون فی ما علیکمان فاسق ډیر څوبې اصل اړه جوړې وی فیکټری منه ورلګه دله معلوم دغه شنه چانم دغه تک ابتلا تک وی نه وي تشریعی دا بچ الله تعالی باندې زکات قیرینو صدقات قیرینو jihad قیرینو دا حبونه دا تشریعی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ وَتُ الْكِتَابِ اللَّهِ <لحكا> ایمان وَالَوْتَهِ خَامَقَ عَوْرَيْتَاسُ دا اغاقا صانونا چه کتاب ورطور کرشیده من قبل کم مقر تاسون ایمان وَالَوْتَهِ خَامَقَ عَوْرَيْتَاسُ مولیان دا مُولیانونا دا کتاب چه دوارسر ده وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَقُو دا اغاقا صانونا چه مشرکان ده سش با او رئی اب کسیرن وې کثیر ډېر زیات چکه تر ذیحادت مثلا باندې د الله د توحید مثلا باندې قران باندې دو اول بس مخالفه شو کی موليان باندې کتاب علماء چاله چله علم د کتاب ور کړې یا کتاب سره نږدې نه سي دله خو الله علمهم نظر نو اول مخالفه با خو استاقي ښه سو په پتري دا واجب دین نه پيري دين نه تا قران نه مننه تا خيرات نه مننه تا وسيله نه مننه تا حيات النبي نه مننه تا پلان کې شي نه مننه تا يو بندنه نه سنت نه د پسيمن نه کیږي زکات دا زکت ولا پيري ولا خټه کې گذار را پريږي چې دا اړه خري دا صليخته مي خري دا درې مي خري دادت دا دیو بندیت پا نم خان قاونا دی جوڑ کری داغو پا نم منتی دیار سراخ کل چا د مناظرو پا نم منتی نو چا دا تقریر پا نم منتی نو چا دا فتو پا نم چا دا چا نسبتو درو جوڑی خوا دروبوی جزو خدا پلان کی مورید دا غلطه او دیده پینڈایی نیحیت بیدی دیدیا دی ہزاروی سی سی شیور دوی عزیز رحمان نظر بیس حقیقتن جپی دیتی دی، چھوٹ پی دیتی چې دی، دی، دا منګ نه ویو کنه دا بم کتمانه حقیقت چا نوم نه دی هغه استل فقار حقیقت د سماده طبيعت نم داخلا لیکن دا بیر څه به نو تمامي پلا کړی دی پلان کې څه پلان کې څه مور ذکر بلجهاري شروع کړی دی درز غره به جوړي سنتونه دعا کوي داغه تمام کارونه د بدعاتو ديو بندیت نه خلاف د اهل سنت نه خلاف راشفه و تعوید ديو بندیا نو ګورا نه چ کوم ديو بندیان نه هغه ديو بندیان نه نه چ کوم نه ديغه ديو بندیان ا زم سباغه وخره غل له غړټ پوزغوسی پوزغوسی ناشو پوزي والرا رزغوسو کړي ديو پوزي والرا غيماغور ته ګورا را د چې پوزاره کې نو هغه خپل پوزه پټک پوز غوسو کې هغه پوزه والا والا پوزه پټک پمنګ دال اصل دیوبنديان حقیقت د شهادت او توحید او سنت والے دان چې دا معصوم دي دونه به ګنا نه کی یو تای نه کی نه چې کوم مسله بیان نه حق مسله غه د قران او د حدیث مطابق مسله بیان او خداشته قدم مشران نه میکنه شیخ طاهر سیوک <سيحو> اللہ ملتخان رمت <اللالة> نور زمان دا مشران کداشر دا دا نوئی دن قسم په خدای کچا حق پی جندلے آغازمانی مشران بوسو موجود دیوبندیاں نو ٹول دیوبند نبکی فارے دکا تمام بدعاتو کی ملوی سو خوا مڑو پورے بیلمبول وَإِن تَصْبِيرُ وَتَتَقُوا <تصفح> الله وي وين التصبروا کته سو صبر وک خلک شوي دادو په مقابله کې خلک شوي وتتقوا ځان او بچ کد ګناونه نه ځان بچکه سمانه دین د الله پرې نه کو دانې چې سړی مات وي ما په سی و وي چې مونږ په سی امامتا ای نویمو بایسی او پلانکی تاون او پلانکی او پلانکی سفر لے فتوہ وار کردی فتوہ من تیاریگ دا اللہ بند دا ریزر دا دی خلق اپلاس کی دی مرگ دے اللہ ولی عورس یو عورس جوان تیر کپ په حق پرستای کی تیر اللہ اکا صبر دیو کپا تیم شود دا مقابله بمقابل اک و تتتقو زان دیو د دستشنا دو گناہون نا گناہ سلے بین د دی پرې نه وخت مسړه د پرې نه وخت نو ګورای په ذلک من عظم الامور پس یقینا د فقو کاروندی عظم الامور دا د همت نا کو کاروندی الامور هغه کارونه چې په کې فرض وي انبي عليه السلام په امانت عمل کړي ان صالح من عظم الامور من الامور المعزومة دا دیل کلک امور دی کلک خبری دی دا انبیاء المسلام دا غوی سیرتو گرہ کرنی تاریخ دا غوی گرہ وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ حِسَقَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا اَتْتُمُونَهُ فَنَبَزَهُ وَرَازُهُ رِعِهُ دل تاسو درېم کبا حد ذکری د دې کتابیا وګور کتاب د الله پاک پټئ حق مسله پټئ د دنیا مقصد د دنیا په اخرت لیکن روح المانی وغیرہ دا ټول دا چې د کی اشاره دا اشاره ال ال دول علماء کی مراد چاينو ذل په سبب نه ځداه لیک کتاب او تا بغر اداوي دا ټول مولانو تا دا څنګه فتح البيان وغير لي كل من اتاه الله الكتاب ايو کتاب ان كان وي چاره علم د کتاب ور کړی دی د کوم کتاب خپل خپل زمانہ کې تورات والو تورات کتاب انجیلل د انجیل کتاب او د دوزه کېخوره وده خل له میساقل ل نه او سب دی هم د مخکې سره دا دی دا میان ستاسو خلافلی کوي ځکه کوي چې تاسو د دو قثمان خاه کوئ د دو ا خل خاه کوئ وده خل له اکوم وقت چی واغستا اللہ پو خلوز دا کسامنا چی کتاب ورطا ورکڑی شوید اللہ دا مولیانو نا پو خلوز دا کستی دید لطبای نننهو لناس خامق تشریب کوای تاسو تشریب دا سا کوای دا دی کتاب بکوای سرگندوی بدا کتاب تشریب کوای وضاحت بکوای د دی کتاب لناسی خلقوتا تا څوبد قرآن تشریح کوي تاسو به قرآن کریم تفسیر کوي تاسو مصله واضحه واځه واضح په عنایت د امام ولا تکتمونه او نب پټوي دی لرا فخفل فاسدو سرا سرا. دا کتاب لران په خپل تعویلات او فاسده سره او په شوبات سره تاسو د کتاب او مصله دا پاغه کې به قیل قال نه کوي هغه به پټوي نه تعویلونه پکې نه کوي چې نه د امام مطلب ده ده د دا د ملبونه بیا نورنا بیانای با چې کریم آېکریم څنګه د غمبر سر سر هم د هغې سررن کې تشرې کړيشانې تشرې به کا لا تکمونو کمان به نه حق به نه پټ دا لل لا د عام مموو ټولو تورات د توات وه ناغستې ناغستې د ققرآ و نو دا د خدملا ان العلماء لام الانبیاء پسې غ د ولاړه د ی منې غړ تا. و. علماء پسی باد موئے جی دا د و انبیاء و ورسو سوک چی دا انبیاء ورسو بد وین دا فا بیا کافر نو خودتا کافر بیا خودا نتیجی جوڑے شکل جوڑے الله وی فنب زہورا اظہوریم پس پو ورزو دی مولیانو دی کتاب لرا دی آہد لرا دی کتاب لرا وراء اظہوریم رسو دی شاگانو نو نه بظ وقسمه حصي و مانوي اسی خدا د کتاب داسې وردل مانوي دا من تر کې عمله الله په کتاب منتي عملي کولی پر خود د قراني کریم د الله د کتاب مسلې بیان نکړه دا ولي واش دروي سمنن قليلا ما واغه ستوي په کتاب منی سمنن قليلان دا دنیا سمن قليل څه دنیا دا. مناسب کتاب مسله په ټاکړه سده پاره د دنیا مقصد د پاره د دنیا حصول د پاره الله وي خبي سمايشرون پس بده غچدو يخلي دا ډېر بد شې ډېر بد د معاملې لا تحسبن الذين يفرغون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ديات کوم زور نه راځه زورن اور کئ پټاون کی د حق تا حق پټکړې دی وت همدری چې خلک د ماته حق پره شوي دا احلی حق خلک الکورتو بدعات او رسومات کی شروع وي او کی شروع وي اول فين د سنت نا خلاف د قرآن نا خلاف ما ماته حق پره شوي دا علماي حق الله دې رحم وکي قران کریم چې سوې ګنه دوبری دپس د یهود یعودی راي سر کړل یاهود ومليان دتول مليان الله الاه تحسبن الذين يفرغونا بما اتو ګمان دي نکیا کس یفرحونا چه خوشالې دي بما اتو پاګر اتو چی کوي ویحبونا یحمدو او معنی صحتییabei دست سرا خی eigentlichومان laser دست سرا کی صحتی اکڑیشی تغییی بھی فالو چی دویھی نه ده کڑی د د視 سمان دوی, دوی خوشاٹی دی پاغکار چی دوی کڑی دوی دو دی من سرا د صحتیان دی صحتی دی سرا چی دro چی پاغکار چی دویی نه ده کڑی منان خوشاٹی دوی, دوی کار چی دوی کڑی دوی سکڑی دی کت ما ني حاکی کڑی دی حاکی پتکڑی دو بدعات کوي شرکیات کوي خلق شرکیات او بدعات طرف ته بلی کټمانه کړه د دا الله دی نه پټ کړې قران نه بیانې لیکن مینه ساتي دس سرا چې دوی د خلق تعریف وکړي دوی د زندہ باد وې پس بمالم یفالو باغ کار چې دوی نه د کړي دوی کوم کار نه کټمسق بالحق حقی مت بیان کړه خو د دوی تصویرې شي دا ډیر احلی حق خلق دي دا حق پرست خلک دي دا ډیر موحدین خلک دي دا ډیر خق خلک دي فکم کار کیچ یخت دي نو په ډیر خوشاله شيټي بګی لیکن د خلقونه خپل تعریف پسمن خلق چې خلق دي دوی ته دا ډیر حق پرست قران والا خلک دي دیندار خلک دي دا ډیر حق پرست خلک انام سباو گورا یو گناہ کی خلق اختدی اختدیم علما دی صلحا دی زانتا صلحا ہوئی لیکن که دیورتو ادا کرمان اگر خبر ابورتا نخیر خودتا بویتر دیر خسده رشتی میسده لیکن او سڑی دروغ وی دیر خوشحال او خلقو ندیداؤ تا مکی واری زیدہ چکلے دا دیر رشتی نے سڑے ہوا ہوا تا ماشل تا چا دا درو الله اللہ فلا تا سب من الازاو تفسیری کبیر لکھی گا ویزا انصف تا کل چتے انصاف وکی دا دی انصاف کې چې د خلق اوم داسې انصاف او دی انصافو کې وکورې نو بیا د خلق اوم داسې دا دی, دا دی دا یاز یا غوت نووي نو پګمانمه کوه په دوی منې په پ کېلو سره د ذا نه چې دا به الله د عذااب نه پ او بیاله هم ذابو نلیمون د دوی د پر د عاضاب درنا علیمون د عذاب د منافق سره خودوی خو په قلعیو سا پڑاکی بل شاند دو غلدی دو کار دو غلدی دو غلدی دو غلدی زکا اللہ والعظاب دا منافقت برکی وللہ ملک سماوات و ذر و اللہ والا کلی شاین قدیر نو اس آخری باو فدیک یقطول مزامین راکلی توحید رسالت جہاد انفاق دق رنگ استفاد دا, دا نیکانوی ذکر کردی سالوریا پیزد و آگانی ذکر کردی او دایا دا داول سره لګي الله لا اله الا هو زمنګ دا الله چې ده کرم زمنګ دا خدای نشته د حاجت تر سرکون کې ددس بغیر ددن الله الا اله الا هو الله لا اله الا هو نشته د حاجت تر سرکون کې سوا ددنا نه نعیسا دونه مریم دی نعیسا اله کې دی شوونه مریم کې دی شي حاجتونه یو الله تر سر سرکې ذوالذکر واللہ مولک السماوات خاص د الله په اختیار کې بادشاہ د اسمانونو د دا والله هو لا کل شی قدیر الله په سمانو کې قدرت ولري ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف الليل و النهار لا آیات دلیل ذکر کوي ان فی خلق السماوات الله لا تصرف د اسمانون د سماکی ولد الله پر سمون د قدرت والا ولد زکه یقینا په پیدائش د اسمانون د سماکه په اختلاف د شپیو درود کی لا آیات ال خامہ قدلایل د توحیدی ل اولل الباب خالص عقل والا ولران ګوره سوره البقره کی بقره ویریو لو بیا خل کوي له آيات لن قوم ياقلون اغا يت يوصل سرور مشته التوي له آيات لقوم ياقلون او دلته سوي له آيات لوللالباب لوللالباب لايه لهوللالباب زګي خالصه قلواله چې کوم دي دلیل د کافيري چا بس وګوري اسمانونو توقوریز اس مکی توقوریز اسمانو توقوریز مکی تخلیق توقوری دلیل اونسی پر دی کائنات و دلیل نسی پر دی زمانیات و سرا ناگدا فیسا لکی کنو ولی اللہ ملکس و محواتی والا رسول اللذینا یذکرون اللہ قیاما وقودا الباب سوک تی پاک دلته د دوی صفات ذکر کی یا یسکورون اللہ یا ویا تا فکرون نو بیا وې ما خلقتها عزا فاتلا نور پسې بیا رو سوراشی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم و في سبیل وقاتلوا وقتلوا دا پنځه صفاتونه بیا رو سوراوی قولل الباب د ذات خلق یسکورون اللہ چی ا دی الله لا سکر کیار وقتی دا اللہ پا دا اللہ نم دے پا خلمان دے یا سکرون اللہ نو قیاما پا والاڑے وقودا پناسی و علا جنوبیم پاڑکنو پاڑک پل منے اللہ یادی نو پار وقی یادی نو پا والاڑیم یادی نو پناسیم یادی و علا جنوبیم دا دی انسانی یا والاڑی یا ناسی افروتی کدی ولل له نو الله یادې نو کدی پرودینو الله یادې کدی ول الله یادې و يتفکرون فی خلق السماوات و الارض یشکرون الله د عبادتې قولید الله یادې قیاماً و قعوداً و على جنوبهم د دغه په لاستعمال د جوارهم کې عبادتې پدنی و يتفكرون سر عبادت قلبه اشاره دا یادي الله لران او اروخي يادي ويتفكرون في خلق السماوات وال فكر فکر فکراو سوچ چلی فکرونه کوي په پیدائش آسمانونو د سماکا کې د الله پاک د دا مخلوق داسمانونو دا ذره ذره نه دلیل ني سي د الله په قدرت باندې جو غره دستور او تا وګره انوار تا وګره فلکی تا وګره निजामه علوی سفری تا وګره مختلف نظامونو کی فکر کوي نو ربنا ما خلق تا هاذا نو داغه نتیجا دا د فکر سره نتیجه نتیجا د فکر را وو زیرا ما خلق تا هاذا نو و ای رب زمنگا و یقولن رب ا وسویر رمضان ما خلق هذا باطلا نه دې پیدا کړی دا باطل نه ابس الله دا تاسو سچ پیدا کړی دا بے پیدی نه دی ابس نه دا خور یو شی ذلیل دی الله ستاسو قدرت باندې ستاسو دا مؤمنان فکر کوي دا الله په اشیاء کې دی موجوده نو फायदा یې و سبحانك فکر وکنه فکر نور ما خلق تا ها ذا باطل دنه فکر شو نو फायदा د فکر صدا سبحانك اوئی پاکی دا تعالی الله الله تزه هر قسم عیب نه پاکه دا قسمی صدر نه پاکه د موحد شو بس د فکر وک د فکر سوچ نه شو فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الله هرڅوک ان کېته او اول سوال د دې کې فقنا عذاب النار پس الله پس بچي منګا دا عذاب د جهنم ما ربنا انك من تقل النار دا سوال ولې کوي ربنا انك من تقل النار الله دې عذاب نه پانا ولغه واړه الله د جهنم نه مې ولې بچ زکه دوی وي او یي وایو ربانا بیا وایي یا رب زمونږ یقینا ته څنګه راڅرګندنه کیورته نه فقد اغزيتو فسغت الشرمندك خه ابن ام باري لیکي ال خجو فل لغت ال هلاك ستاوي لیکي هلاك ته وي الله تعالی ته و دا دچ دنیا کی رویر خلقو کنا ننالوی و مال ظالمین من انصار نبید ظالمان دا برا سوک مددگار ربنا اننا سمعنا منادین یونادین ایمان دا توحید ما سلا ذکر شو دی. اور دا دعاگانی ذکر کی د پر پاردت تعالیم شوائی تاسم دا دعاگانی وارائی خواد اور دی دعا کی اصل مضمون دا رسالت چلی ربنا اننا سمینا دو دعا گوانا خواری ای ربا زمانگا یقناً واؤری زمانگا سمیعنا واؤری زمانگا منادیاً یو منادی یو چگہ وقتون کے یو چگہ کون کے چگہ سوا ینادی لیل ایمان چی چگہ وقت طرف دی ایمان تا چی آواز کبی دی ایمان څنګه چې د ایمان څنګه واس کوي ایمان ته دا انا منو ربکم ایمان راوړی فقض رب منه د مونادین یا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورا چې واورې د منګه مونادین یو مونادي مون واوریت یو چې واه خون کې مون واوریت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه تا, تاریخ کبیر کې د مونې واقع ده ارې کله چې زمکه تر عالم نو چې کی وي او شو کی او سړې ولاړ لې وای لا اله الا الله تفلو خلق سكيف من هم يشربوا من هم يخصوا على تراب چاپې تو کولو چاپ غټو وېشت د د دې لګياو لګياو لګياو حتا تنتصف النهار پر ټکن درغار می پوري بیا یو بچیر الله اغتینا چا پیر اشواکا تر دې نه ټکويخه رسول الله صلی الله وسلم په چوک کې ولاړ دا طائف په چوک کې ولاړ نه باقي کې ولاړ لا اله الا الله دا چا وخت خلق ایمان ته بل سيویان امنو بربكم نفاما ديا مونادي نه قران ربانا فغفر لنا ذنوبنا يا الله من ایمان راولنه دا ایمان موږ وسیله کو نو اره بز موږ پس بخناوکې مغتاز زموږ د جرمونو وکفر عنا سیئاتنا لره کې الله پاک از موږ نه سیئات دي نه هم صاحب زمنګ سیئاتنا چې مؤمن شي کنه بیا ورته کافر فاسق مو ائے وکفر عنا سیئات وتوفنا ام الابرار الله مرګ راولې پمنګ پمرګرتیا د مرغ وړینا الله کا مرغ راکې نو د نیکانو خلق به مرګ کټیا کې راکې سمنا اذا توفیتنا نو اتو وفانا مالابر الله کا مرغ راکې نو مرغ راکې الله په مرګ ارتياد هم واحدینو کې یا معنا دا وا توفانا مالابر یا الله کا زمن ارواح وباسی الله نو پس توفات نه الله پاکه موږ د نیکانو مجلس سره مرګ راکې څوک پیغمبره خدا صلی الله علیه وسلم او عائشه وي عائشه جل الله زمما پغې کي را سيټړل کول او پیغمبره خدا صلی الله علیه وسلم کوته چ تکړال لو مرفي خلالا ورغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم درفي خلالا سوال کړل نو روح د پیغمبره خدا صلی الله علیه وسلم پر او ګذا د پیغمبره خدا صلی الله علیه وسلم کثر اعلی الله مرفي خلالا ربنا وآتنا ما وعدتنا لا رسولی کا ولا تخزین یوم القیامة دائبل دعا توبرخ اے رب زمنگا وآتنا ما وعدتنا اے رب زمنگا وآتنا ما وعدتنا راکی اللہ فاکا منگتا اگر چیتا سروا دکڑی دا اجعلنا مستحقینا یا اللہ گردے منگا حق دارانو و آتنا ما وعدتنا من اللہ حق دارو گردے منگا دا آغس وعدتنا چتا منسر وعدتکڑی دا علا رسول کا پجب پیغمبر چغسی شد جنت تے ولا تخزنا يوم القيامه الله رضوان کی منګه پر از قیامت اته نموتنا للرسول ولا تخزنا يوم القيامه ان لا تخلف الميعاد يقينن قاست الله پاک خلاف نہ کې دوا دې فاستجاب لهم ربهم ورماخه منګ ویلو استجابته بل اجابت یو اجاب دی استجاب اجاب معنی جواب نعمه پلا سراو قبولیت دا معنی نشه چې کوم شي غړیا غا ور کیګن خاص جواب سره د قبولیت نه ها فاستجاب لهم پس قبول کړه الله پاک پس تجاب لههم ربو پس قبول کړه الله پاک د دوی پس قبول کړه مراد د دوی رب د دوی پس کور سوال مراد تدوی رب د نو سوي وی قائلنا ان له رزوالا عمل عامل وی وی جز یقینا نبربادو مخار د مهنت کوونکی د تاسو نه من ذکرنه انسان ناری نه یو کس زنانه وي دا یوازې د ناری نه نه الله وی نبربادو مذکار د مهنت کوونکی د تاسو نه عمل کوونکی د تاسو نه اے مؤمنانو اغنا رنه یو کس زنانه وي قرانه کریم ته زنانه اومناس نه ناری نامناس الله پاک عمل لچانه برباد دا ولې باز وکوم منبان ځین باز استا سونا د جنسه د بازونه دي یو جنسنا پیدا کنه کوم مذاکرې کومانس فلذین هاجر ووخرجوا من دیاره وزا فائر اورې دغه مخه غدري صفاتو نه ذکر کړه یادې الله زران او تفکر کئ بیا وې ما خلقته هاذا باطلا اللہ پاکتا تا ابس پیدا کری یا سدی دی پیدا کری نو دا ماس اللہ خلقو تا بیانی کنا نو چکلتا وہی ماں خلق تا ته باتیلا نو خلقو بسی ڈنڈی روا کلی نو سوک ورد سوئی نو سوک ورد سوئی نو بیادے ملک کنا نو فل لزینا ہاں جرو بزا کسان چہی جرتی کڑے هجرتی څنګه کړه ده او خرجو مین دیارې وکله شو د خپل کورونو نه مکه ته وکله شو بیا ووزو فی سبیلی او تنکړه شو فی سبیلی پلاړ دما بیا ورتخلق سبدی ردی ویری تکلیفونه جانی مالی ولا ورکړي لیکن دوی دانا چی وردہ پراتو گا دوم سوکڑو و قاتلو پیز سفات ذکر کوي و بیا دوی قتال شورو کڑے دے قتالی کڑے دے نوچی قتالی اکنو و او جلیشو شہیدان کڑیشو حاجرو و اخرجو و اوزو و قاتلو و الله د دوی مبارک له وکاو فرانانون سیاتهم خامخلری بکوم د دوی نن سیاتهم پدنامه د دوی د دوی پدنامي مزه نرکم سره خلق دوی تخصص سوی لیکن چې کلمر شي کنه غری پلان کې شهید دوی باندې اعظم منصب من کې الله یې زو دروخه دوی تباخلف سوی شهیدان مو وي ولو فَأَدْخَلْنَا نَهُمْ جَنَّاتٍ خَمْخَوَادٍ مَّقْصُورَاتٍ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلِذَٰلِكَ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ أُصِيبُوا ثَوَابًا عِندَ اللَّهِ مِن عِندِ اللَّهِ أُبْرِصِيقِ ذَئْتًا بَدَلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّهُ صَرَفَ فِيهِ بَدَلِي لا يَغُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي الْبِالْعَادَ وَزْدَفَدَ شُبِعِ فِي صَانِ او ترقیب تزہید بنا دنیا دنیا پی رغبتی بیان دا دیخل قدا مالداری و دا دوئی دا مسگر دیدل پا دنیا کې دا ورے چا تتاسو پریشان نگی جدی ٹرم شکل تاسولی ٹرم ٹرم پور دیسیش داګه سېکو د لادین خلا نن په ویني چې د یو یو مالداري د دا یو یو کورونو دا دلته غرځینو آلته غرځینو دلته روان آلته روان یو غریب سړی په کال دو درینو سټ کراچې نه روان دی بس ساده ایر کنډیشنې بسوم نه دي یې اړه کی راضی شي الله ته کټاسري ته مزه الله ينانا اے بندہ مخاطب پیغمبر مؤمنانو توئی تسلی دا طبعا لا یغرنک تقلب اللذین کفروا فی البلاد دوكان کی تالران گڈوڑ کر دے دلدا کسانو چکا کران دی فی البلاد په خارمو کی تقلب یو خاصیت کثرت پیدا ایو پریشانی دا ډور خاصیتونه پکې دی د دوی دی یو ملت تل بل مل دا کثرت سره ګرځېدل دا د پریشانې نه خالې نه دي د پریشاني پټه دا سرګنده ګرځي او مخزي ورکړه وجاس کی دا ډېر مل در خلق شي کنه او مؤمنان دیو ته خدا غره شوې مثال کيترپه اسلام آباد کې کر کې اتوار پر دې کور ترایس اپتې لاره شې اتوار په مقام کې ګرځي یا د خیر په ماخار سره ما زیرای زې لیکن دا کافران چې ګوره کڼ د یورپ ګوره دا امریکا ګوره دا مغربي مملک ګوره څومره په مزو چرچو کې سرګندې کړه الله تاسو دا تو کنه کی الله وی متاون قلیلل دا فائدې لګي دي دا لګو फायदा زکه د دنیا دا لگا څلګ وقفيدې لیکن سمماؤاهم جہنم گازیدت بھی جہنم دے و بیسلمی آد و بیسلمی آد و سبت زہدے سبت زہد لیکن الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ اس بشارت در لاور لیکن الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَاكِنَ آغا کسان شیری کی درق پلنا در در در پار جنتوں نے شبایی کی با اللہ اندازا غنال <سؤال> انحارو علیه خالدین اپی آمیشہ با دیکھ نو ظلم من عند اللہ تیعارا مل مستیع باینو آمیشہ باینو دا اللہ دا طرف نبی تیعارا مل مستیع د دنیا مل مانو یور از دیر اندودر نو بیاور دا کور والا بعد غزب باین نو چې یو ټیم والا دوڑای خور کی نو چی باپل ٹیم تای ساری کی بیا یا اشانی میں رو رو بیا پیتای تای کی نو او سنت په قام د ډیره رزي ملمه لیکن جنتیان بابا جنت کی میشه ملما نه تا ملمه ورتا ولې دا کثر یو بلته خو سره ملما نه سړیا لگا اظهار محبت ته پاره وشي ته خو ملما نه نه ملمه ډیر کټ موقام منصب دی ملمه شي نو هغه مننه په حاولو نه تا کولو نه دراولو سب غم نشته هو ناس ته بس نو تا خور ډیر غټ ضیافت چه دا ډیر غټ عزت احترام احترامه اکرام نه باي سړيبل ته اظهار متن تصم خپل سړي ته ملما خونې ملما غړي ملما دا ډیر غټ الله پاک اپ شریعت کې د ملما ډیر احترامه اکرام دا ورډ منصب ده او عند الله اکثر دا قارسې د خبره قارسې هم کې ډیر اظهار نه محبت نه وي توګه ملما نه او ما عند الله خير للابرار آغا چې د الله پاک سره دی کنا دا هیڅ تذکرې نشته ښه یل هغه وهم ګومان کې نشته چې سبا وي وما عند الله خير للابرار آغا چې د الله سره دی ناخو ور دي للابرار د بار د نیکان وين من اهل الكتاب لم ينو من رب الله ali kitab jo raisarkid li de quran molyani raisarkid li molyani لیکن من دا ویلوی چې موليان دوه قسم دي کتاب دوه قسم دي خخلق وبشته نو بایدامشته نو سغتہ ګومان لرانه چې بس ټول موليان جو دغه شاین نه نص خو موليانشته کتابو کې خخلق وس صفات ابرار او ذکر کړي د نیکانو خلکو د کتابو وَيَنْمَخِلُ الْكِتَابَ يَقِينًا فَازَ الْكِتَابُ وَلَوْ نَا فَما خَغَدِ چي مان درې په الله باندې او بَا ما انزل او په کتاب من انزل لګري شوه د اتل زدا ما انزل او کتاب شرا لګري شوه د اتا الله ایمان لري یا قیدا توحید ټول کتابونه منی دریم خاشعين لل الله عجذك ونکیدی یو الله تا یا را کئی نو دیو نه کوي کئی مخلوق نا یا را نا کئی تابیداتی دی نو دیو تابیدار دی پار سکے بل سفت تا یو یشترو نبی آیات اللہ سمن قلیلہ ناقل پایاتنون دا اللہ پاک د دنیا کتاب علم اللہ ورکر لےو کتاب دی اہلی کتاب دی ملین دی لیکن دا کتاب زریع د دنیا اینا دا دا الله کتاب مساله بیان هي لا یشرون بیاات الله یسمن القلیل لو الله اولئک له ماجرهم عند ربهم د دې صفاتن والا چی د دوی د پران ثوابونه د دوی د دوی رب څخه اغه الله سره محفوظ ثوابونه پراته دي ان الله سره اولیاء سوال دار هغه چی دومره خلق له با الله سره گی حسابونه کوي واللہ ان اللہ سرول اصحابہ ان اللہ پاک زری صاحب کو ان کہرے یایوالذین امنو یصبروا وصابروا ورابطوا اخر کی بیا ودیا آیات کی تمام مزامید را جمع کړي او ایمان والو یایوالذین امنوا یصبروا صبر کوای کلک شید اللہ پدین اس کلک شید اللہ پدین کلک شې بعد رسول کې و صابروا ویناد صبر کوي یو بلته ویناد صبر کوي و صابروا صابروا سمنا غالب علی الا عذاب فی صبر سځ دښمن خو هم صبر کوي کنه میدان تراوت دي لیکن و صابروا سمنا غالب علی الا عذاب صبر زرور شای پا دشمن ما نے پا سبر کہو لو کی ملو رابی تو تیاری کوئی دا جیہاد پا مال سرا و رابی تیار کئی دا پار دا و رابی تو ساتنو کئی دا سر حدنو دا اسلام مسلمانانو ملتے په سر حدود رہ او کچته دغه مقاملونه شنو ورابطو ساتنو کوي د سرحدن د توحید او د سنت را شی په توحید کې سو ګډوډونه کې خدای الله په توحید و تثق الله یراکوید الله نا لعلکم تفلहून یره د الله نستاد الله توحید و منای لعلکم تفلहून د دې صفاره چې تاسو کامیان وې زبستره ها الله پاک دې عمل کول توفیق ورکړي الله يصحاب شيخ صاحب ته ورسي الله څومره تکلیفونه په مصيبتون په عالم دی الله زه دي مصيبتون تکلیفونه د اخلاص الله چکم بیماران دي الله اغول صحت كامل او یا الله <سؤال> چې کوم وړ دي زمونږ د علاقې بلکې زمو خپلې زنانو وفاته الله دې ناغمه مغفرت نصیب کړي نور الله چې څوک وړ دي د کورونې سره مسلمانانو باندې الله تعاله مغفرت نصیب کړي نور چا د تکلیفونه دې ځانې مالی الله دې تکلیفونه اخلاص کړي الله لا سون کې ته نجات ورکون کې ته مشکل کوشات الله مسبب الاسباب ته چا څ کومزوري د الله هغه پیدا کیږي جا کمزوری لري شیطان الله مونږه د عمل کولو توفیق راغی قران سره محبت پیدا کی الله ته قران مونږ شروع کړی الله مونږ ته اسان کی وینا کې اسان کی کناسک کې کی الله د دې مقاصد مونږ کوه کی الله مونږه فاهم راکې مونږ ډیر نه پوه ډیر راځي الله مونږ نه ډیر کوتای نه کی په قران کې ډیر کوتای نه الله لیکن الله مونږ به علم اغه مونږ ته علم نشته چې د قران حق ده سمره الله मेहनत سره قرآن ويو دوم تعالی نور الله نور توفیق راکې الله ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم